Don't hug your children. Affection spreads infection. 911. Yeah, I'd like to report my neighbor. No, they're not deceiving you. They're protecting you. Don't be a conspiracy theorist. Mask up. Always cover your face. It's a new normal. Cases are up. I know they said two weeks, but that was just the new normal. Self-responsibility is basically terrorist activity. No, please don't come any closer. You can't rig an election, that's not possible. Except in 2016. <laughs> I don't believe that. That's a conspiracy theory. Yeah, the world's changing, but it's not a bad thing. It's a great reset. Freedom of choice? Oh, so in other words, you're saying you want the freedom to kill old people? I like bread lines, I got this, and now I can barely feed my family instead of not feeding them at all. Hey, cases are spiking. Could you put your masks on? <coughs> bread lines are just the new normal. Hey, can we just put the mask on? Singing kills people, so no more singing. It's just a new normal. Ellen Page, never heard of her. Yeah, all the way up, over your nose, mm, thank you. Being in poverty is how I help protect my fellow humans. It doesn't have any long-term studies, it messes with your DNA, and it's illegal to talk about any negative effects. You're crazy if you don't want one. <laughs> mask up. Small businesses are illegal. It's a new normal. Dude, just do what they say. Is that so hard? I literally will not give one ounce of thought to what you just said, because it's a conspiracy theory. We have the strongest leaders you can trust. Uh-uh, getting together with friends is a super spreader event. <sighs> have you seen how many new cases there are today? Dude, no gatherings. It's just a new normal. You think hugging's safe, you conspiracy theorist? You need to be on AOC's blacklist. I'm glad they banned basketball. Rims caused COVID. It's science. There's so many people not wearing a mask. It's like they're brainwashed into thinking they shouldn't be terrified. Du lyssnar på Radio Quibono, där vi kritiserar media och vetenskap på ett sätt som du förmodligen aldrig hört det för. Det är åsikter och stånpunkter som framförs i Radio Quibono. Delas inte nödvändigtvis av andra medlemmar i föreningen Qibon. Idag så är det onsdagen den 30 december 2020 och vi samlade Simon Schack, Marcus Andersson, Patrik och jag Martin. Och idag så tänkte vi återigen ha en paneldiskussion om den här coronahysterin. Och nu var det ju ett tag sedan vi hade det, det var ju främst i våra så hade vi fyra stycken på raken och sen så såg vi att Ja, det var väl inte så mycket nytt att tillföra i debatten men nu händer ju faktiskt lite saker här med pandemilagar och kommande vaccinationer och så vidare. Så att, jag tänkte att vi drar ihop till ytterligare en paneldiskussion om den här coronahysterin. Och jag tänkte att vi kunde börja med att passa över bollen till övriga deltagare här och de kan ge lite reflektioner kring vad som händer med det här corona nu och vad är era tankar kring det? Så att, ja, ska vi börja med, med Simon i Italien? Ja, nu ska jag börja. Ja. Gör så. Jo, här i Italien här i Italien så, så har ju 27, 27 december har de sagt att det var den stora dagen där äntligen har vi fått vaccinen mot covid-19. Och De har gjort uh, enormt många uh, bilder av de här små bussarna som kommer ner med <laughs> alltså det är små, små sådana här vans som kommer ner med uh, från Belgien med Pfizer-vaccinen. De filmar det och det finns då politiker som, som väntar på bussen. Och öppna dörren och det finns en liten låda där och som ska ha några, några få hundra vacciner. Och eh, det är hyllat som, åh oh, nu, det är en historisk stund. Vi har äntligen fått vaccinen för mot covid-19. Och eh, de, de, de förmedlar det på stora medierna som en, en fantastisk, eh, en stor svängning. Det svänger nu. Nu äntligen kan vi bota den här hemska pandemin med de här eh, vaccinerna. Så de, ska vara, de, ska, de säger att de, de säger ju att de ska vara eh, i minus 80 grader de här vaccinerna för att annars så blir de dåliga. Nej, men då de här boxarna som man tar ut från från de här små, små bilarna. De tar dem med bara händer och tar in i, i sjukhus och öppnar dem. och <laughs> det finns ingen, ingen minus 80 grader. Uh, man kan inte se någon slags... Uh, så, det, det, det, det är, det är så Det är så fast alltihopa. Man, man ska då tro att de här vaccinerna ska hållas under minus 80 grader. Men de visar saker som, som inte som inte stämmer. Så här är hela Italien och fokuserad på detta vaccinet som nu äntligen ska stoppa detta hemska eländet. Mm. Och de, människor klappar och de klappar. När människor när det, det har ju varit nu... Det är så många videos nu på Italien där eh, sjuksköterskor tar den första virusen. Den första, virus, den första sjuksköterskan i, i Toscana, i Rom, i Napoli, i alla olika städer. Det är en fantastisk propagandaoperation eh, som pågår nu i Italien. Nej men det ser man ju, de, de har ju väldigt mycket detta nu på, på media att, att, och det är en massa kändisar som tar det här vaccinet. Och När du nämner mm. sjuksköterska, det har ju varit mycket surra om någon sjuksköterska också som, som svimmade efter hon hade tagit vaccinet. Och sen så mm. surrar de kring massa rykten om att hon, äh, Uskredet. Uskredet. hon skulle ha dött. Ja. Men ja. det luktar ju lite så här... Äh, ja, ja. Men, men, men information oss, eller att man ska ha, ni tittar här, ni, ni säger att hon har dött, jag har nog inte alls gjort fake ja, news, låt, alla hemska antivaxels. ja, låt jag säga oss, låt, oss, låt oss, förlåt men låt oss bara flyga över sådana saker för det, det, det var ju öppenbart eh, viset runt omkring internet som som en bejt va? En bait. Vi, vi, vi konspirationsteorister ska säga. Titta hon dog efter vaccinen. Men. Mm. Detta går ju mycket djupare. Det är om att. Um, de vill dela oss. I, i Once again. Vill de dela oss. I, I två factions. Det här med divide and conquer. Divide et impera. På latin. Det är det som någon har mig. på med. Mm. Jag menar, det är precis samma som men kan jag få säga det här en, en gång till. Höger och vänster, det har bara varit en bluff hela tiden. Det finns ingen höger och vänster. Det finns bara, det finns bara en, en grupp som styr världen och, och, och, och vill att vi ska delas i två delar. Är det klart nu i 2020? Kan vi förstå än? Mm. det? Det är helt uppenbart att de har bara lekt med oss. Det är bara en bluff. Att vi ska dela delas i två factions. Vänster och höger. Och fascister och kommunister. Och, och så vidare. Men är det klart nu? Jag tror att 2020 äntligen har klargjort detta för många människor. Kanske inte alla. Men, men en, en stor del. Sen är det en, en annan sak som jag vill bara för jag avslutar nu. Säga. Jag har gjort en liten statistik av olika... Um, Surveys, alltså polls och hette det undersökningar av, mm. uh, i olika länder. Sex olika länder. Vill, kommer du till att ta covid-vaccinen när du kommer till, till din uh, till ditt land? Kort sagt så är resultatet att 24, nej 27 procent säger ja. Resten säger nej. Så vad, kommer, vad är nu planen för de här makthavarna? De har 27 procent av människor som, som gärna tar vaccinen. Men resten vill inte. Så vad är de going to do? What, oh. are they, what is their plan? Mm. Nej, det är, ställ det är ställ, ställ den frågan. What is their plan? Det är säkert mer än 50 procent. Säkert mer än 60 procent, jag tror mer än 70 procent av människorna i hela Europa vill inte ha den här vaccinen. Så, so what is the next step? Mm. Mm. Nej, men mm. det, det är ju en, en prekär situation som har uppstått, tror jag liksom, som jag, jag, jag tror faktiskt att de, de uh, vet nog inte riktigt hur de ska hantera detta. För det är precis alltså. Uh, tidigare så har det ju gått väldigt bra, då. Om man säger, om man tänker på uh, den här senaste. Om vi, om vi pratar vaccinations- uh, eller pandemi uh, hoax uh, så var det ju svininfluensan som var den senaste riktigt stora, då. Och då fick man ju igen, då hade man ju en. en uh, Ja, jag tror att det var jättemånga här i Sverige som, som vaccinerade sig och där däribland jag då ja. då var jag eh, lyckligt såvande höll jag på att säga men mm. eh, det som har hänt nu det är ju det att att eh, massa människor har blivit skeptiska till detta i varierande grad då, av, av olika anledningar men, men tentan av det är att de inte eh, tänker vaccinera sig och då eh, håller man ju på nu och, och eh, kör vaccinpropaganda i medierna så det bara visslar om det. Och, och man är ju närmast en landsförädare då om man inte tänker vaccinera sig. Eh, och det, det är det dummaste mest osolidariska man kan göra och så vidare och så vidare att inte vaccinera sig och sen så börjar det skrivas nu om att man inte ska kunna resa, man ska inte kunna gå på konserter och så vidare och så vidare då. Om man inte är vaccinerad ja. i Spanien så skulle de uh, sätta upp ett, ett uh, register över de som inte har vaccerat nu. Det de... vaccinerat, mm. ja just det. Ja, så, är. Så, så läser man på mainstream media. Mm. Men vad som intresserar mig verkligen är att förstå någorlunda förstå hur många människor som verkligen vad, de, vad människor tycker verkligen. För det är ju det är svårt att. att alla de här surveys och polls och undersökningar är ju ah, de är helt annorlunda från varandra. Men de som jag har tittat på, var i alla fall, jag, jag gjorde en selection av um, polls som var till exempel de IMS EMS är emergency medical services i Amerika. Det är alltså alla de uh, uh, människorna som jobbar för, för uh, emergency medical services själva webbplatsen av EMS gjorde en, en undersökning. Vad heter det? Poll på, en, på svenska. Vad heter det? en poll? En, uh, ja men undersökning. Det är, undersökning. är det man brukar kalla det. Ja, siffrundersökning. De de, ja. den, den kom fram till att 24 procent 24 bara sa ja, jag ja, ja vill gärna ta en, en uh, approved, approved covid vaccin Det vill säga 76 procent sa nej. 76 procent sa jag vill inte ta en approved covid vaccin Detta var en månad sen. Mm. Och i, i, i Frankrike så hittade jag en poll som sa att 14% procent ville ta vaccinen. I, I Italien var det en annan jätte... Det var en, en undersökning som var gjord från italienska tvn där det var väl 18%, procent ungefär 20% procent som sa ja. 80% procent sa nej. Mm. Jag menar... Det är det som jag tycker är intressant nu att se. Vad är verkligen vad, för att vi är ju vi, är så, vi som tittar på detta kritiskt vi inte vi lite det för att vi ser att vi tycker att alla människor är dumma. Men alla människor är inte dumma. Det, det, det, jag tror det de har gått allt för långt med den här äh, speksen Med covid. De, de, de kommer inte dra, kunna dra igenom den. Mm. Jag utan... är optimistisk ja. Om optimistisk. annat så måste vi i alla fall göra någonting Vi kan ju inte göra som QAnon uh, Uppmana sina lyssnare att uh, Sitta uh, sit stilla i båten Och lita på planen Trust the, trust the plan Ja oh, just det, vi ska trust the plan ja. Relax. Uh, vad heter han? Trump will uh, drain the swamp for us. Just in i sofa and eat your Doritos ja. and everything will be fine. Ja, nej, men But jag I... tänkte att vi kanske ska släppa in Marcus Andersson som varit tyst här ett tag också. Du kanske kan uh, ja, du presenterar dig själv lite kort för det var väl ett tag sedan du var med här i podden och så uh, dra dina reflektioner och genom det här ett utdrag från talet du hade i Stockholm där om äh, att våran kropp är den sista bastionen. Ja då. Jag är äh, ja, äh, äh, konstnär och äh, jag är intresserad av äh, samhällsfrågor och äh, jag har varit med här på er podd en gång i våras och sen har jag även hållit äh, föreläsning om hur naturvärlden äh, styrs av av äh, Kraft är bakom kulissen Det gjorde jag hos er tidigare mm. Ja, nu vad det gäller år 2020 här så har jag verkligen ska engagera då i Frågor som rör, vad ska man säga Där friheten kommer i kläm, de intresserade mig alltid Och i år så har ju friheten på många områden verkligen kommit i kläm när den här dåna, agendan har rullats ut över världen. Och, um, vad det gäller Sveriges del så har vi ju hittills ja, relativt sett varit någorlunda förskonade från de alla värsta. Mm. Ja, Nesläckningen och sådär. Men, men det är det, ja, då understryker jag understryker verkligen relativt. För det det, det det som har skett här har inte heller på något sätt varit försvarbart som jag ser det. Alltså, politiker har det ingen som helst rätt att eh, styra över människors. Eh, Hälsa eller begränsa Människors rörelsefrihet bara för att Eventuellt skulle finnas något virus Det är fullständigt absurt mm. Det har aldrig hänt tidigare och På grund av att det är absurt Situationen idag Nu är vi ju faktiskt i en sämre situation då Än för ett tag sedan Nu är den här nya pandemilagen på gång Och det går i alla fall I en, en, en, en säga, Totalitär riktning här också I vårt land Vi har ingen demonstrationsrätt Vi har ingen mötesfrihet Uh, ja Yttrandefriheten är väl Lite si och så so med uh, Förutom då att, att vi inte har Demonstrations- och mötesfrihet så censureras det mycket Och så vidare uh, Ja Den här uh, Vad det gäller uh, Just i nära perspektivet här så är det ju samma då Som Simon berättade om Italien Att uh, vaccinet har kommit hit Och, och Propagandaministeriet uh, fascinerar ut vilken det här vaccinet är det är ju 0-24 propaganda om det men jag har också den erfarenheten, nu har inte jag sett någon statistisk undersökning just vad det gäller Sverige men att även människor som inte är särskilt kritiska Är skeptiska mot vaccinet Det är faktiskt min erfarenhet också att eh, Jag har inte hört någon i min bekantskapskrets Eller släkt ens alltså, Som säger att det här vill jag verkligen ta Nu ställer jag mig först i kön Och tar den här sprutan liksom. <laughs> Så att eh, Det kan jag också hålla med om att det är positivt Men eh, de försöker hetsa upp en stämning nu Alltså med eh, om ni inte Tar vaccinet så hamnar ni i något register Och ni kanske inte kan flyga Gå på fotboll och allt vad det är va? det, där, det där tycker jag man inte Det ska man naturligtvis inte bli oroad över det För det, det, det, det är ju Skrämsepropaganda För att hetsa folk till, till att ta det här Vaccinet, det tycker jag man Det känner man ju rent intuitivt Att det, att, att det är En sån En sån tanke i det och Sen också är det, ju, det är absurt på alla sätt Men man brukar alltid säga då Att man inte ska köpa grisen i säcken Det är ju det här gammalt Klokt ordsprågan Och nu ska man tvinga folk att köpa grisen i säcken Ja just det ja, ja. Mm. Ja, man, man hotar i alla fall om det och Man liksom, ja, ja, ja. man säger att det, det pratas om det då Men, men det är väl ingen det är ju inte vad jag vet Någon, någon nation eller någonstans Man tar, har tagit det här steget då, Men det har man i och för sig gjort tidigare då med, med de här barnvaccinationerna då Och haft, haft eh, Sanktioner eh, För de som inte tar det Och sådär mm. ja. Ja, Det kan komma Visst, visst, visst är det så men, men jag tror också att Det kan också vara snack liksom det, För att ja, stressa på det hela, stressa på människor Alltså Um, ja. Ja. ja det du ja. nämnde där eh, om sista bastionen det, det, det var ett uttryck jag använde i tal jag höll på muntoriet mm. där jag menar att det, Vår egna kropp är den sista bastionen eh, vi har redan eh, våran, mycket av våran frihet har redan blivit beskuren alltså genom genom årtionden och århundraden man har man har tagit eh, man har avväpnat oss på flera sätt Man har kringskurat vår ekonomiska frihet Med st stora skatter och så liknande, och, liknande och nu har vi i alla fall eh, En bastion kvar Och det är den sista kroppen mm. eh, Den, den sista bastionen <laughs> Och det är vår egen kropp Så att säga va? Mm. Eh, Och Den är naturligtvis helig och, och, och det är väldigt viktigt att vi försvarar den För förlorar vi den då är vi livägna alltså. mm. Det är så jag ser det, i alla fall Det är en po populär ja. slogan i alla fall Inom feministrörelsen där med motstånd till aborter Så heter det ju Min kropp, mitt val Men <laughs> det verkar inte gälla ja. I det här fallet då Nej, nej. Så att uh, Nej men det är, ju nej, mycket... det, är ju, det är ju Bra att lyfta fram det för att uh, Där är det så fint Att ha den åsikten och nu är det helt plötsligt Någonting lite som ska ifrågasättas då mm. Rätten till sin egen kropp Rätten att besluta över den. Det, det finns ju till och med en, i en FNs deklarationer om de mänskliga rättigheterna klart och tydligt att eh, en stat inte har rätt att eh, tvinga folk till någon form av vård överhuvudtaget, Alltså mm. en, eller, en, en myndig eller en människa i alla fall. Det, det, vi har, vi har ett helt, helt tydligt ett skydd mot, det, även i svensk, i svensk grundlag också. Så att eh, ja. Mm. Jo precis. Men, om om, om, om ja. jag får bara. Inlägga en till sak om Italien eftersom jag bor här i Italien. Ja. Uh, jo, det är detta med att uh, uh, vacciner i Italien, alltså vaccinations... Um, um, det, var, det var några år sedan som en minister, en hälsominister införde tio... Uh, obligatory vaccines till barna. Annars skulle annars de inte gå i, i skolan. Hon heter äh, Lorenzin. Och det blev stort upp, upp, upprör här i Italien. för att det var, det var så att Italien inte dykte om att vaccinera barna. Och det blev jättestor upprör. Och därför tror jag att därför är Italien så mycket. De säger att Italien har haft 70, 70 000 döda i covid. Va? Italien är den mest drabbade av covid for some reason. Men jag, jag, jag interpreterar detta som att de har gjort så stor, de har drabbat Italien så, så mycket för att det var så mycket motstånd mot vacciner i Italien. Det har det ju inte mm. varit i Sverige. I Sverige har, har ni alla vaccinerat gladligen det har gått gärna, 97% tror jag, tar vacciner i, i Sverige. Men i Italien har det inte varit så. Och det var, det var stora demonstrationer långt före covid kom i 2018-2017. Så var det demonstrationer mot denna eh, obligatoriska tio vacciner av småbarn skulle införas då, obligatoriska vacciner. Och det har varit så mycket prat om detta i Italien. Och därför har de gjort Italien som en, en slags. Oh, nu är det 70 000 som har dött i Italien av covid. Förstår mm. ni vad jag säger? Det, det, mm. det, det, det, det, man måste ju fråga sig varför har Italien varit på topplistan? Topplistan av. av Italien har varit topp på topplistan av äh, dödlighet av covid. Det mm. vet ni kanske. Ja? Mm. Mm. Ja. De, de, har, de, har, de har tagit Italien som ett exempel då. Ja, exempel. Men, men alla, det finns så många läkare i Italien som har gått emot detta. Vad händer med dem? De blir, de blir utvisade från, av läkare, uh, vad heter det, av uh, the, the, the, the guild. De blir, de blir utkastade. Som av, läkarsamfundet då, ja. mm. av läkarsamfundet av läkarsamfundet ja. och, och deras video blir censurerade de, mm. de, deras kanaler på internet blir stängda vi lever i en fullständig diktatur av, av mediediktatur mm. här i Italien i alla fall det är inte, in <här> inte bara, inte bara ja. Italien såklart nej, ja, ja Marcus. Marcus ja att det eh, i jämförelse är det inga 97% i Sverige som vill ta den här nya vaccinen som, som eh, covid-vaccinen, det är jag 100 säker på. Eh, nej, det hoppas jag. Det är möjligt allmänt, men samtidigt tror jag inte att de har infört någon 10 eh, obligatoriska vacciner för barn, jag, det, vet jag inte. Men, men eh, vad det gäller till exempel svininfluensan så var det ju en stor procent av svenska folk som inte tog det, jag tog det inte heller. Så att jag vet inte om det är så, så positivt. Eh, den här gången jag i alla fall inte Nej, men många, många, många tog den i 2009 i Sverige och många fick uh, jo, sö jorda. sömsjuka, vad, är, vad det nu heter. Det var mm. många barn som blev dra drabbade av detta. Kommer ni ihåg det, ni i Sverige? Mm. Kommer ni ihåg hur många barn som blev drabbade av detta sömsjuka. Det var väldigt hård, Eller tung propaganda då också, alltså, väldigt ful propaganda. Eh, och det var, jag var ju, ju Andersson. Det var ju Anders Zecknell som var bakom detta. Han, han hade inköpt de här vaccinerna. För, för svininfluensa. Men han är fortfarande där. Och han är hyllad av många som en hero. För mm. att han inte har stängt, stängt er ner. Men nu. Men det, min teori är att de, de fick. De sa, okej okay, Anders Zecknell har gjort sig bort i 2009. Låt vi nu säga att Anders Zecknell är en bra kille som inte stänga ner in Sverige. Så att, uh, För att få en upp lite grann i, i, i, i älskande av, av svenskarna. Nej, undersökningen han har alltid varit en hård av pharmaceutical companies. Han har alltid varit det. Mm. Eller, eller hur? Han har Mm. Eller Marcus, Marcus, jag tänkte på en annan aspekt på Italien Är väl att i, i Kina har köpt upp Väldigt mycket Av eh, ja, Egendom och, och, och, och sånt I norra Italien Stora rika industriområden där, där de har Handlat under tiden att folk har suttit i husarrest Jag vet inte om det kan ha någon eh, Kan också ligga bakom Att man då har försökt eh, Måla upp Italien och sorts Pest här då, jag vet inte Ja, men i alla fall här i Italien är det helt vansinnigt just nu. Alltså det finns så många eh, jätte jätte väldigt väldigt seriösa eh, forskare och, och, och, och läkare som säger att detta är helt vansinnigt. Men de blir aldrig intervjuade på tv. De har bara tre, fyra, tre, fyra, de har kanske 15 stycken eh, Läkare som kommer på tv Och säger alltid samma sak Som är betalade Av, av, av uh, Ja, av, av uh, industrin För att säga saker som är helt Felaktiga mm. det, det är så klart nu Och det blir, det blir Så klart för så många människor Så att jag är optimistisk Jag tror att det kommer till att explodera Mm. Det, kan inte gå, det kan inte gå vidare mm. för, att, för att det, det... det är liksom en enorm mängd av människor som har vaknat nu ja Nej, men det det jag, jag, kan, jag kan hålla med dig i det Simon och jag menar, man ser ju samma eh, mönster här i Sverige också då, Vad jag menar det här när du nämner vilka läkare Det är på eh, TV som uttalat sig i, i de vanliga dagstidningarna och sådär att det är alltid samma klick och de är ju egentligen bara annonsspelare för läkemedelsbolagen då och säljer vacciner och sånt här. Och, och, och man har lite så när man sitter i soffan och, och pratar om hur bra det är med vacciner och, och det är så fantastiskt och så vidare va? Men sen så jag bara tänkte på det du sa förut också eller det vi var inne på förut. Att, eh, men jag tror att det stämmer i att, att Sverige har haft en, en exceptionellt hög vaccinationsgrad historiskt att det är väldigt många som, mm. har, som bara vaccinerar sig mm. frivilligt här va? och därför har det inte finns ja. någon anledning att, och så att säga stöka och bråka kring det där då, va? och det kan mycket Nej. väl ha varit så att när man satt och planerade det här eh, corona då på event eh, 201 eller när ja. jag menar, det här har vi och för sig legat i planering i, i många många år Mm. Så kan det nog ha varit så att man skulle drämma till och, och, och skrämma upp då, så, man, så man, och traumatisera de länder där man har en låg vaccinationsgrad. Då. Så kanske man tar det lite lugnare då med de länderna Exakt. där ändå alla vaccinerar sig. Så Exakt det väl... mm. Patrik, ja. precis, precis vad jag försöker säga. Ja. Precis. Nej, men precis, men jag tänkte på det också. Alltså, om vi går in lite kanske... För, för jag menar det här med vacciner och, och, och virus och så vidare. Vi har ju vi har ju pratat ganska mycket om det här på podden då. Va? Och jag menar den, den bilden kvarstår. Och, och det är ju det det kan ju sammanfatta så här. Va? Att det finns inga vetenskapliga belägg för att virus existerar. Mm. Och, och den starka slysande stjärnan i detta det är ju då eh, Stefan Lanka. En, en, en biolog och som även har varit som är doktor i virologi då. Mm. Fast mm. han han, han, vill, han vill kanske inte kännas vid den här titeln så mycket nu när han <laughs> har konstaterat då att att det faktiskt inte går att belägga virusexistens var Och jag menar han har ju mm. sysslat och han har ju pratat om detta sedan 90-talet då. Alltså mm. han, han, han blev ju känd Fast han blev ju aldrig känd på så sätt att man någonsin hörde om honom i mainstream mainstreammedia. Men han blev känd i samband med eh, vad man får kalla för naturligtvis AIDS-hoaxet. Eh, och då så eh, uttalade han sig mycket kring detta och, och, och konstaterade då att man inte kunde att man aldrig hade isolerat något aidsvirus. Och, och att man aldrig hade uppfyllt de här korspostulaten då egentligen vad det gäller något virus och korspostulaten då det är ju det att man ska kunna, ska man hävda att någonting är smittsamt så måste man kunna isolera det och sen så måste man eh, infektera en människa eller djur med det här man har isolerat och sen så ska man kunna isolera det från den infekterade individen. Och smitta igen och det här har man det... aldrig lyckats genomföra utan man har, man har liksom trixat och, och, och grejat och ändå hävdat att, att man har kunnat göra detta men det finns alltså inga vetenskapliga belägg för virusexistens överhuvudtaget och det, det kan man ju säga kokade ner till någonting väldigt eh, beundransvärt som Stefan Lanka gjorde också 2017 då han alltså tog mässlingviruset till rättegång och, och han, han, uh, han gjorde som så här att han utfäst en belöning på 100 000 euro till mm. den som kunde påvisa mässlingvirusets mm. existens. Mm. Och sen så gick det genom i det tyska rättsväsendet och ja. slutade med att domstolen kunde konstatera det att nej, man har inte fastställt existens Nej mm. Och det här gjorde man ju då naturligtvis med expertvittnen va? Och så vidare. Så att det, och jag menar det var ju en, en, en väldigt ilamerad historia. An an. Om, man, om man ska använda den ordvitsen. För att det är otroligt mycket prestige. Och naturligtvis pengar i det här också då. Att, van, att Stefan, det här virusparadigmet då. Mm. Ja. Han i, i högsta, högsta domstolen. Och... Ja, förlåt Marcus. Ja, kör Marcus. Ja, det var bara en grej jag ville flika in där. att Nedsläckningarna de syftar ju mycket till att krossa ekonomin Och det har man lyckats väldigt bra med det, det handlar ju inte bara om att få folk att vaccinera sig Det handlar om att förstöra ekonomin Och göra folk beroende av staten och så vidare eh, Det är en grej eh, mm. Den andra grejen är att eh, Det finns ju egentligen ingen medicinsk lösning På en politisk operation Så att oavsett om ett virus existerar eller inte Så, så, så är inte det som är själva lösningen På den här politiska eh, agendan så att säga Eh, nej precis nej, och, det, och det är ju kanske ett ämne som vi, vi kanske borde gå in på nu för att jag, jag bara tänkte sammanfatta det liksom vad vi, har, vad vi har hävdat om och kommit fram till här och det är just det här att man, nej, man har inte kunnat belägga att virus existerar överhuvudtaget och det gör ju naturligtvis att, att, att själva paradigmet som vaccin vilar på då att det faller och sen är det ju samtidigt också så det har jag ju tryckt på mycket också att man har ju aldrig visat heller att något vaccin är effektivt i ordets detta bemärkelse, för att när man hör effektivt då tänker man ju, ja det förebygger en sjukdom då det här vaccinet men det är ju själva verkligen inte det man menar när man säger att ett vaccin är effektivt utan det man menar med effektivt i vaccinsammanhang det är att vaccinet framkallar någonting som man har valt att kalla för ett immunsvar och man ser att någonting händer i en cell som man kallar för bildande av antikroppar och när man ser den här reaktionen då konstaterar man att vaccinet är effektivt men man har aldrig tagit reda på om den här reaktionen har någon faktiskt sjukdomsförebyggande verkan. Så det, mm. Och det är just det här med hur orden fungerar. Va? Och hur vi lur, låt, hur, hur man använder ord på ett väldigt bedrägligt sätt. då va? Och, det, och det är ju det här med, med vacciner och dess effektivitet. Va? Men sen det du tog upp där också, Marcus Ferdinand, det är precis som du säger. att det, det finns ju väldigt många aspekter på det här med, med corona-hoaxet. Och oavsett egentligen på vilket sätt det är ett hoax eller ett bedrägeri. Mm. Så är det ett bedrägeri. Och, jag menar, det är en, det, och det är ju en klassisk sån här problem, reaktion, lösning manöver. Va? Mm. problemet. Ja. det är en pest, en pandemi, folk blir rädda, folk blir sjuka. Det är reaktionen. Och sen så vill man då få till olika så vill man lösa det här problemet på olika sätt, men lösningen handlar ju inte egentligen om att lösa det faktiska problemet för det har man konstru konstruerat själv utan det är Exakt, ju att få med... andra saker till stånd, va? som till exempel att skapa en, en ekonomisk krasch eller en, en kraftig recension va? och det, det, det ser vi ju väldigt tydligt. Mm. Ja. Den, och den är betydligt värre än, än vad det talas om det är väldigt få som talar om det, för de flesta snöar liksom in på de här medicinska mm. frågorna men om det är en en, en hubs då Då är egentligen det irrelevant alltså, För att det, det, är, det är en bluff liksom. Så att lösningen är ju <går> någon Försvar mot de här åtgärderna Och försöka, ja, försöka förhindra dem Ge tillbaka människor deras rätt att jobba Och driva sina företag och så vidare mm. Det har alltså varit den största förflyttningen av Pengar, det största rånet Kan man säga genom tiderna Alltså från små, mellanstora företag Till de här extremt stora Multinationella företag Det är, helt, det är alltså det Största trans, trans, transformationen Av Transaktioner av pengar någonsin mm. Mm. Det är ett rån. Och det är alltså miljoner företag världen över Som har gått i konkurs Och människor har drivits till ruinens ekonomiska ruin alltså. Och det är som att ja, med Ekonomi, det spelar väl ingen roll nej, Men det, det, det innebär att folk kommer De, de kommer inte kunna försörja sig det Om de kommer till sist svälta ihjäl alltså det är på många håll ser ekonomin värre ut än, än vad den gjorde på 30-talet, alltså för snart 100 år sedan. Mm. Och nu är ju Sverige då, eftersom de släckte ner så mycket i Sydeuropa och det har kostat så enormt mycket pengar, det stora hål i ekonomin, så ska Sverige då straffas för att vi inte gjorde så. Och nu ska Sverige då betala en massa pengar. Och det skulle bli så pass mycket så att svensken kommer då bli fattig igen som det var i tidigare århundraden. Om vi bara förutsätter att vi ska fortsätta betala det här och det inte, om det inte får några nedsläckningar i Sverige, så kommer det ändå innebära fattigdom för oss. Alltså. Mm. mm. Nej, men det, det, är ju, och det ser man ju då. Att det, det är ju en av, av målen med det här. Precis att, att så att säga, ruinera länder ekonomiskt då, eller förstöra de här ekonomiska systemen. Ja. Och alltså, och, och man kan ju. Alltså precis som du säger då att, att man, man liksom, eh, ja dels så förstör man ju då alltså mängder med, med företag, mindre företag går ju omkull nu. Tack vare att de inte, de har ju fått i praktiken näringsförbud då. Yeah. Och sen så har man betalat ut massa pengar i coronastöd då i paket va. Man har tryckt upp statliga pengar och delat ut till företag. Eh, större företag för att så att säga Ja man påstår att det eh, hjälper till I krisen då men det är ju själva verket också Ett, ett, ett rån eh, På skattebetalarna då va? Och sen så har vi ju de här kostnaderna då för, för vaccinerna och så vidare då. Och då, och då står Stefan Löfven Och säger i tv att Ja men ordet var inte, vaccinet är gratis Säger mm. han då När <laughs> <Och, och laughs> han använder man Skattebetalarnas då. pengar till det där. Ja på de här riktigt stora företagen, de här teknoföretagen, olika slag och sånt. Och alltså, de, de har gjort enorma vinster på det här. Och det är de enda mm. som har gjort vinster. Mm. Alltså, resten har ju blivit Så alltså, Men de har gjort enorma vinster. Så de rika har blivit ännu extremt mycket rikare, alltså. Mm. Eh, och det talas nästan ingenting om det som folk bara håller på surra om det här viruset. Mm. Mm. Mm. Mm. Nej, men precis. Det, det, det där är där en som viktar sig. jag tänker på det att. Vi har ju haft Daniel med oss i, i podden, och vi har ju pratat lite om det här med ekonomiska system och så vidare. Då. Och, och, och det där kan ju vara, det, det är ju lite svårt att förstå, men, men han har ju pratat en del. Och, och jag kan säga att på, på senare tid, så har femöringen, vad det gäller det där ramlat ner rätt mycket för mig. Va? För att han har ju pratat om det här med den här, alltså hur ekonomiska system fungerar egentligen, och, och jag menar om ett. ett en nation ska ha ett, ett sunt ekonomiskt system som gynnar dess välstånd va? som gör att människor mår bra och har arbete och man kan bygga vägar och hus och så vidare. Då, va? då är det så här att den här eh, nationen måste ha möjlighet att utfärda pengar. va? För att och, men vi, vi har liksom styrts in i ett tänkande där vi tror att det här att, att Eh, statliga utgifter att det är någonting i grunden dåligt för att det är skuldsätter en nation då va men det kan du bara göra i ett, ett, ett ekonomiskt system som som inte kontrolleras av nationen själv eller hur man ska uttrycka det va ett ekonomiskt system där, där nationen måste låna pengar va för att om ett, ett eh, en nation har sin präglingsrätt va då är det ett, ett, ett viktigt sätt att, att styra en nation åt en riktning som gör att människor mår bra och har arbete. Och det gör nationen genom att eh, utfärda pengar, skapa pengar och använda till, så att säga, för att skapa arbete och, och, och, och vettiga saker. Va? Man kan ju inte bara dela ut det till invånarna. Då, då, då skapar det liksom inga bra effekter. Va? Men och det man behöver förstå med det där också då är att det, det, det är ju två... Alltså stater eller nationer och banker, de skapar ju egentligen pengar på helt olika sätt. va? För att när en bank skapar pengar, då gör den ju det genom att skapa en skuld. Alltså när man går till banken och lånar pengar, då skapar banken pengar. Men då skapar man en skuld va? Men när en nation skapar pengar... Då skapar de ju så att säga en tillgång i landet. Alltså de skapar pengarna och, och använder detta till att, till att bygga sjukhus eller vad det nu är. Eller, eller vägar eller något sånt här, va? Så att det, det, det är två helt olika sätt att skapa pengar. Och de här står så att säga konkurrens till varandra. Och bankerna då, de vill så att säga få... Eh, så mycket av skapande Till sin del som möjligt då, va? Jag får och då ta ju bort nationernas självständighet Ja precis mm. Nej, men exakt. Och, och sen så skapar man ju hela, hela tiden den här Ja det är ju en sajop på sätt och vis va? Att, att det här med Att, att nationer har offentliga utgifter. Att det är något dåligt som, som skapar eh, eh, recension och fattigdom och så vidare. Fast egentligen, är det, egentligen så är det precis tvärtom. När en nation har hög arbetslöshet och mycket fattigdom då är det ett tecken på att nationen skapar för lite pengar och att bankerna har för stort monopol på penningskapandet helt enkelt. För att det är det som driver en nation till alltså till ekonomisk tillbakagång va? Och det är precis det här som ja men det är lite komplext va, men det, det, det, det är en jävligt viktig fråga. Mm. Och det är ju precis det här man också har eh, skruvat upp nu i och med det här med corona va, att, att, att man ska, man, ska ja, man låter då så att säga, nationen då, eller Sverige skapa krispaket va. Men, men det är inte pengar som de skapar själva utan det ökar den, så här, den här statsskulden då, va? Och sen så slinker pengarna ut direkt till privata, för, till privata storföretag då, va? Så att det kommer ju inte till, till Sveriges befolkning till gang för dem på något sätt va? Och det här är ju sån här grej, det är ju lite komplicerat Men vi men kan också se det och, kan, kan ja, jag jag se se för, det Jag kan ju få lov, och, jag får lov och, Varsågod Simon och, och säger mm. någonting. Eh, kan vi gå tillbaka lite grann på i, i den här diskussionen om hur vacciner verkligen, alltså historiska uh, vetenskapen om vacciner is about. För att det är ju så att vacciner har aldrig visat sig att uh, läka um, the, the diseases. Uh, vad heter det på svenska? Uh, det, det är Robert Koch. Robert Koch är, Robert Koch är han som, som nu... Robert Koch-institutet i Tyskland. Det är det största institutet av microbiologi. Som, som alla... Liksom, det, det ska vara det absolut största authority av um, vacciner. Robert Koch, vet ni vem han var? Han var den killen som gjorde tuberkulin i eh, 1800-talet. Och han sa att, jo här har vi tuberkulin jag har nu, de, han, han annonserade det på en stor sån här konferens jag har hittat en, en, en bot mot tuberkulos Vi jag kallar den tuberkulin och nu ska vi eh, spruta in tuberkulin i alla människor. Och de sprutade in eh, i många människor tuberkulin och eh, människor börj började dö. Och så fick de stoppa detta. Robert Koch gjorde en, en, en, en toxic vaccin och de fick stoppa tuberkulin. Tuberkulin, nu om du går på Wikipedia så säger de ja tuberkulin är någonting som man gör för att testa om du har tuberkulos. Men tuberkulin tog koll tog kol på många människor när den kom ut. Och vi måste ju börja, eftersom vad som vad som, vad som jag lever här i Italien är att de vill, de vill vaccinera hela, hela befolkningen med en, en vaccin som inte blir testad. Men för fan, i 1800-talet så gjorde de det, detsamma. History repeats itself. Mm. I History exact... repeats itself. Yeah. Och, och, hur, hur, hur dumma ska det vara att bara, okej, okay, ja, ge mig den här vaccinen så vi får se vad som händer. Men det har ju hänt bara elände med alla sådana här stora vaccinationsoperationer eh, över hundra 100, 100, 100 års tal. 100, jag menar, sen 1800-talet. Man, man kan säga... Det, har gått fel. Det har alltid gått fel. Det har aldrig visat sig att vara bra. Ja, men... att, in, att, att injicera en, en foreign substance gjord av, av djur och fetus av infants har ju bara visat sig vara dåligt. Kan inte vi vanliga människor Börja studera lite grann. Jag har ju studerat nu i, i, i tolv månader sedan detta, detta började. Jag har studerat vad som hände när de gjorde såna här vaccinoperationer, mass vaccinations. Det har ju bara gått dåligt varje gång. Mm. Jag kan bara lägga till där att det, det, det är helt sant. Och, men om man då tittar, det, det får många säga då att man ska ha kanske tio år på sig att testa ett vaccin när man är säker och så vidare. De flesta verkar vara överens om någonting ungefär någonting sånt va? Då är eh, alla som ska ta det här vaccinet alla som gör det, de är per definition är, utan överdrift alltså försöksråttor. Det är, det är ja men visste de försöksråttor de försöksråttor som som som statistiskt har dött mer än de som inte tog vaccinet. Ja men för God's sake, detta är ju, det är ju i litteraturen, jag har läst så många böcker, som, det är ju inte konspirationsböcker jag, lä jag har läst. Jag har läst vetenskapliga äh, rapporter. Kan inte människor ta en liten stund att läsa de äh, sakerna, men det är klart, de, de är svåra skit. Och hitta. Men egentligen räcker det med sunt ja. förnuft Alltså det räcker med sunt förnuft Köp inte en gris i säcken liksom. Det vet alla <laughs> och, och... Men de är de svåra som... att hitta Marcus, de är svåra att hitta De här, de här eh... Sunda förnuftet eh... <laughs> ja. De är svåra att hitta alltså, det, det är det som har hänt I de, de sista Nej, 200 åren det... I de sista 200 åren har det varit Katastrofiskt för, för ja, vaccin-idéer. Jag har ett tredje världen, en massa katastrofer. Och John så, theory så. Mm -hmm. måste, man måste gå tillbaka till Pasteur och Bichon. Läs, läs boken Pasteur versus Bichon. Pasteur var ju ja. en, en, en clown. Pasteur var en clown. Han, han var en, en, en plagiarist. Han, han... han det var, vi, men, men Pasteur gjorde så att hela farmacetisk industrin kunde säga, åh, oh, Ja, eh, varenda bakterie som, som kommer in i kroppen, det kan vi, ha, det kan vi göra en, en medicin för. Så det, ble, det var väldigt populärt för farmaceutiska industrin att, att följa med Pasteurs eh, idiotiska idéer. Men Pasteur var en clown. Det måste vi läsa om. Allihopa. Bechand var, var eh, levde samma tid på Pasteur och Béchang sa en helt annan sak. Det, inte, det, inga, det finns ingen virus som, som kan komma in i våra kroppar. Vi, vi, vi har virus i våra kroppar. För det, det är de. Det är våra. Uh, det, det, det är det som, som, som gör att, att de, de stoppar. Uh, mm. att, Men vi ja, ja. får vi vara lite konsekventa. Att, det kan jag inte säga att virus inte finns och sen säga att de finns. <laughs> det finns de väl inte. Säga. Säga, ja. att, eh, du vet, man kan också säga Jag tror egentligen inte man behöver Ha någon medicinsk kunskap För att förstå att det är något lut på gång När eh, Politiker vill tvinga Eller i alla fall försöker stressa människor Att mm. ta en vaccin va? Det finns ett sänd storspråk Jag tror det finns andra länder också för vissa då, men, Som säger att God sak berömmer sig själv Medan ond sak kräver många ord Och snacka om många ord Om det här jävla corona Om det här viruset och så vidare Om det nu var så bra Så hade det berömt sig själv va? Det är, och Man bara hade inte behövt alla de här tusen orden För att få folk att, att ställa sig i den här kön va? Det, det är bara sunt förnuft alltså. Och det, det räcker alltså För att fatta att det här är, är något riktigt äkta lurt Alltså det det, det, det, det, det, det är inte någon uh, trevlig sak de vill uh, spruta in i oss. Det, man det kan man bara intuitivt uh, känna om man, man kan använda sunt förnuft för att förstå mm. det. Alltså, det. Det är inte svårt. Alltså. Ja, det finns ett tusen, tusentals av, av, av, av, av läkare som säger att hydroxylogycin, det som man tar emot malaria. Jag, tog mal jag fick malaria när jag var i Afrika. Jag tog hydroxylogycin och, och, och blev frisk. Men, men malaria kan bli kronisk. Jag tog hydroklock i varför fan heter det? Hydro nånting. Ja. Ja. Ja. Jag tog det. Eh, när jag kom tillbaka från Afrika och blev frisk. Men nu har det blivit eh, band. Man får man, får, man får inte. De, de, de regeringarna av Frankrike och Italien har band den. Eh, den här enkla uh, pillen som man kan ta. Och, och what, what's going on? Va? Varför, varför måste de stoppa en, en medicin som, som miljoner människor tagit över alla år när de, när de skulle åka till Afrika för att bota sig mot malaria? det har alltid fungerat. Det har alltid fungerat. Jag, jag själv har blivit smotad mot malaria. Med denna pillen. Det, det var ingen vaccin. Det var en pill. Mm. Och, nej, nej nej så, nej, så, alltså... det var Det är förbjudet. Det är förbjudet mm. att ta den. Det är förbjudet mm. av, av regeringen. Regeringen förbjuder att ta den. Idrott mm. och och Vad fan det heter. Men eh, en sak som jag kan. Uh, tänka lite kring det där uh, Simon, det här med hydro hydro. Jag, jag stannar där för att jag kan inte säga hela ordet. <laughs> Hydrox och tror jag heter. Ja, uh, tack. Bra, tack. Mm. bra. Ja, bra, det är, kinin, bra, det är kinin, kinin som finns i skepps också. Ja. ja. Men, uh, och då är det ju så här att det, det uh, är ju säkert effektivt mot malaria, men uh, malaria är ju en, en parasit då, som man har eh, kunnat ja, det, det är en liten organism man faktiskt kan, kan se och veta att den finns då. man kan se den i mikroskop till skillnad från virus då, som man aldrig har, har isolerat då, va? och den här eh, keninet eller, eller hydro hydro det där eh, är effektivt att ta död på den här lilla parasiten då, som man har när man har malaria men, men det är ju någonting som skiljer sig väldigt mycket åt från det här va? för att och, och grejen är ju det här med, med eh, det här som man säger orsakar eh, covid-19. Det här eh, SARS-CoV-2-viruset. Att det existerar ju faktiskt inte. Och det, det är ju många som har <clears throat> med, med stöd av sådana här information acts. För de har ju skickat eh, och, och begärt ut. Bevis för det här viruset av olika hälsomyndigheter och institutioner världen över. Men de har aldrig fått några sådana bevis eller bekräftelser på att det här viruset existerar, va? Och det där tror jag, alltså det här att man snackar om det här med att, att man förbjuder vissa mediciner och så, det, det, det kan vara en, en distraktion, en, en avledning från att. Att människor ska inse det här. Den här stora lögnen att virus faktiskt inte existerar. Att man har aldrig kunnat visa att de finns. Och det finns ja, ju en del. Det, det, det, är möjligt, det är möjligt. Jag tänker att mycket är ganska... Rätt så mycket avledningsmanövrar. För ja. Det är också att människor ska inte tänka på att de förlorar sina rättigheter. Och... De blir mycket mer beroende av staten. Där har vi också en till grej medsläktningen. Med om människor inte har inga pengar De att vi sitt arbete det är för lilla restauranger och kurser vad det kan vara. ja då måste de få pengar av, av, av staten då, om de inte ska sätta i mm. och, och Det där beroendeförhållandet Förhållandet gör ju att staten får mycket mer makt, politikerna får mycket mer makt och globala kabalen får mer makt. Så att det är sånt som sker hela tiden. Och som har skett i, i väldigt stor skala över hela världen. Det, det, det är en global statskupp på det sättet. Vi det det är inne i en global statskupp just nu. Där människor liksom förlorar makt över sina liv. Medan eh, makthavarna då får mer och mer makt över deras liv. Och det sker det är ekonomiskt. Det, och nu ska de till och med då ha våra kroppar och spruta in vad fan de vill i våra kroppar. Det är de här principerna man måste slå vakt om att vad fan är det här? Liksom? Först så ska de ta ifrån oss Vårt arbete, vårt företag Och nu ska de till och med få spruta in Vilket ädla skit de vill i våra kroppar Det är ju helt sjukt liksom. mm. nu får du, ja, Då borde man ju slå även i bordet Och säga nu tar vi fram högaflan här Och så går vi, marscherar vi till Stockholm liksom, eller, <laughs> eller till Paris Eller vad det nu är ja. mm. jo. Det, ja. det är så många fundamentala eh, Principer man bara trampar över som, som liksom, Hade vi sagt det här för 20 år sedan Att det här skulle hända Skulle de tro att man bara, Knä. det var knäpp eller hur? Det, det, det är helt mm. extremt det som sker egentligen. Mm. Ja. Mm. Eftersom du, du snackar om makthavare nu, Markus? Ja. Kan, äh, låt mig bara få in detta äh, om prins Philip. Vad han har sagt. Prins Philip av England, va? Mm. Prins Philip har sagt några år sedan de här orden. Jag läser nu. In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus to contribute something to solving overpopulation. Nothing mm -hmm. old. I'll put a test. They have Prince Philip said. <laughs> <laughs> okay. Yeah. And, yeah. And <laughs> since then, there are other things that Henry Kissinger has said. Henry Kissinger säger, säger liknande ord. Mm, det har också att, Ja, Henry Kissinger. Så de här makthavarna är fullständigt splitt galna. De, de, de, de är ju de psykopater. De är ju väldigt, mm. väldigt, äh, väldigt äh, farliga människor. Och, och, men ni, hur, hur kommer det sig att människor att inte ser äh, var faran ligger? Faran ligger bara i de här idioterna. Som menar att de, de, de, de, de Ska regera den här världen De, de är ju bara fullständigt idioter åh, Ja Vi måste ju stoppa de här äh, Få människorna De är få De är få. De är inte så många Vi har ju liksom dolda maktstrukturer De, de, de syns ju inte De syns inte på TV äh, Alternativmedel är inte så bra på att belysa dem heller Men sen så ser man då de här det är administratörerna för, för de olika länderna, då man kan kalla de här moderna politikerna för att administratörer åt den här, de här globala kavalen. Men eh, det är ganska svårt att få fokus på, på de som. Ja, ja så, men det är svårt att få. Nej, det, är inte, det är inte svårt att få fokus på vem som säger sådana saker. Vi vet vem som säger sådana saker. Varför kan inte vi procent av befolkningen av världen stoppa de här? Jag tror vi ser vissa av dem, men jag tror inte vi ser alla Nej men, men okej okay. ja, Nej uh, men varför? För ja. jag förstå. Ja, hur, hur tänker hur... du att vi ska göra det då, Simon, hur ska vi stoppa dem? Nej jag vet inte, jag frågar er Jag tror det är viktigt ändå att förstå skillnaden Om man säger för några hundra år sedan Då hade vi de här kungarna De ville liksom synas De skulle med, i alla fall är det Norden Så skulle de ut på slagfältet för att bevisa att de dör Någonting till och sådär det försvann ju sen, och så fick vi de här väldigt obehagliga, mera hemliga sällskapen och så här som håller på att styra och utpressar och har sig. Liksom. Det är väl på den vägen där den, den typen av maktutövning har vi inte haft så länge, tänker jag i alla fall. I alla fall inte här i Sverige. Och den, vi har inte än hittat några riktigt bra vapen för att bekämpa den. Alltså. Nej, vi har inte det. Vi, vi bara pratar och pratar och pratar och pratar. Vi börjar prata och prata och prata. Kan vi inte göra någonting konkret? Mm. Det är ju väldigt ja, fegat. vad skulle det vara i det? så fall, blir jag nyfiken på, vad ska vi göra konkret? Vad, vad... Nej, jag vet inte. Nej, jag får okay. väl äh, äh, så... dra, dra ner byxorna på, äh, på, på maktens cykleri och tänkte att det kanske kan vara ett bra ställe att flyka in. Men det här som jag har förberett då äh, att titta lite på den här... Vi jubblade eh, regeringsformen, alltså, eller de fyra grundlagarna som vi har i Sverige. och som man får lära sig som lite skolbarn och repetera som ett rinnande vatten. Och då är det regeringsformen, yttrandefrihetsformen. Um, vilken var det mer? Det är ju... Um, ja, precis. Men nej, det är ju fyra... Uh, och du, i den här regeringsformen så står det i alla fall... Uh, all offentlig makt i Sverige utgår från folket... Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Mm. Och, ja, det har ju vi liksom gått igenom i den här podden att det finns ju ingen fri åsiktsbildning utan det är ju ett fåtal personer som har makten över media och det är media som formar människors sätt att tänka. Så, så länge inte det är helt fritt så har vi alltså ingen eh, demokrati eh, som man vill framställa som. Eller så är det det här som är definitionen av maktavarnas demokrati. Att folket ska tro att de är med och bestämmer fast de egentligen inte är det. Eh, kan man säga. Och, eh, men sen finns det vidare då, eh, om man ska belysa hycklariet, så har vi kapitel två eh, då, av regeringsformen. Så står det första paragrafen var och en äh, gentemot i allmänna tillförsäkrad äh, yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Punkt två, informationsfrihet, frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att övrigt ta del av andras yttranden. Punkt tre, äh, mötesfrihet, frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningssykring eller annat liknande i syfte äh, eller för framförande av konstnärligt verk. Och dem, fyra, demonstrationsfrihet. Frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Och fem, föreningsfrihet. Frihet att sammansluta sig med andra. För att eh, för allmänna eller i syften. Och punkt sex, eh, religionsfrihet. Frihet att ensamma eller tillsammans med andra utöva sin religion. Och det här ska då alltså vara grundlagen. Alltså det mest grundläggande som våran... Eh, Statsbildning bygger på och med tanke på de här lagarna nu som man tänker sig rösta igenom den. Och vad är det? nästa år? 9 januari eller? Åh, 10 januari är det väl? 10. 10. Ja, så, så är ju det här totala... Ing ja. Det är precis som i juninsk år. Ska... Då du får en ny pandemilag i ja, Sverige. Ja, precis. Och, och det, blir, det. Ja, det, blir, det blir så lite som i djurens gård där att uh, man får ju höra sloganen från grisarna att alla, alla djur är lika mycket värda. Men så kommer det där män då som, som sidosätter precis det man har tidigare sagt och det blir så här med, med den svenska grundlagen att vi här har vi demonstrations och fri och rättigheter och så vidare. Men när det är den här pandemilagen då <laughs> då kan du inte mm. göra någonting av det här. Mm. Då ska du bara sitta hemma och, och, och lyssna på mm, vad ni säger det, så nej det, så... det, är, det är rätt häpnadsväckande Martin att, ja, att, ja. att vi köper detta eller så att säga att, att det här faktiskt pågår nu och det var ju som någon jag, jag minns inte artikeln men det var ju någon som hade skrivit att ja, demokratin han, demokratin i Sverige den aldrig blir hundra eh, år då va? För att eh, det här med allmän rösträtt, det var väl 1921 som det infördes för alla då va? Mm. Och nu så, alltså och jag tror inte Alltså, det förstår nog inte riktigt hur, eh, hur eh, den här lagen alltså strider mot våra eh, grundlagsskyddade rättigheter. Eller det som står, det är precis det som du läste om nu, att, att eh, med den här lagen, då så kan man med eh, den här ursäkten då. Att vi vill inte sprida någon smitta så att ni får inte demonstrera eller ni får inte hyra den här lokalen mm. eller ni får inte stå här på torget och säga det som ni skulle fått säga om det var eh, eftersom det är yttrandefrihet. Men, men nu så har vi den här lagen så att nu har vi rätt att, att eh, eh, stoppa er från det va? Så att, så att hela liksom den här, de här fundamenten i, i demokratin då eh, försinner ju i med den här lagen va? Absolut. Mm. Och som tur är det ju, alltså man kan säga så här och, och, och nu gör man ju detta då va? Jag tror att det är väl det här att nu, nu, nu börjar man märka att, att bubblan spricker av lögner höll jag på att säga som man har byggt upp under väldigt lång tid och det är ju liksom lögner på alla plan, det är, det är lögner i, i vetenskapen, och det är lögner inom politiken och media. Och en lögn inom det monetära systemet och hur det fungerar och sådär. Och också. Ja, precis. Jag, jag visste exakt. Va? Och, och, och det är liksom, alltså det är på så många plan, och det är liksom det här att, att, att bryta ner och styra människors tänkande. Alltså, jag tycker det var så himla intressant det här. Alltså Markus det här föredraget du hade när du liksom just det här hur man liksom för det blir så subtilt väl man, liksom, man bryter ner människors tillit till, till sig själv och sitt estetiska omdöme va? Ja, man tar ögon, en konst och så säger man att titta här det här är fin konst va? Mm. och då tänker mm. ju människan ja nämen då kan ju inte jag uh, säga vad som är fint eller fult då Då får jag väl lyssna på vad andra säger då va det, det är så Åh det är så alltså. Ja Ja men det börjar liksom där Med, ja. med, med tilliten till sina egna ögon Att det mm. jag ser kan jag, kan jag tro på det liksom? Eller ja Att mm. ta bort det, det självförtroendet Så att säga du ska inte tro Du, du ska bara lyssna på, på vad någon annan säger mm. eh, Är sant Och är vackert och är fult Och allt det där ska någon annan bestämma Och, och säga till dig du ska inte kunna lita på dina egen ögon, och det betyder också att du ska inte kunna lita på din egen, Det är de döda, det är en skäll, eller en och så vidare. ja Precis. Det blir chockerande när man ser hur djupt detta går. Va? Men mm. om jag tänker på liksom det som vi har närmast förestående som bråskar mest, eller man ska uttrycka det då den här pandemilagen, va? så ja. är det ju människor som vaknar upp och och som har, jag menar, det, det är ju alltså vi kan ju sitta och, och, och, och köta om det här om, i en podd va, men vi vet inte hur många som lyssnar och så vidare då va, men det är ju det är väldigt, man, man blir ju glad när människor som har en lite större plattform och som är lite mer hur ska man uttrycka det, eh, socialt accepterade och mm. <laughs> så här börjar säga någonting och en, en, en sån här som jag tänker på det är en en doktor, en, en kvinna som heter doktor Sanna Edin då mm hon har uttalat sig om det här i väldigt skarpa ordalag och gjort en, en, en video som man tog bort väldigt snabbt från Youtube då. Jag tror hon är en populär person och det blev väldigt många tittar snabbt då va. Så att då, då finns det väl att att hitta på, på Youtube, men hon har ju en väldigt lång och förklara det här vad, vad, vad den här pandemilagen innebär och vi, och vi måste ju Protestera kring det här på alla sätt vi kan. Va? För det, det är ju liksom det enda sättet vi kan göra för att. Eh, och det är väl också någonting som börjar gå upp mer och mer för människor hur det här systemet fungerar. Och det fungerar ju inom, enligt principen att vi ska tro att vi har någon bestämmande rätt och att vi har en fri åsiktsbildning, och vi har ett fritt granskande media. Men i själva verket så är ju allting kontrollerat och styrt va? Och, det, och, det, och det sker ju på många plan. Va? Det, det så har vi ju liksom de, de större mediekanalerna ja, de är helt styrda och kontrollerade. Där kommer liksom inte någonting fram. Va? Och sen så har vi en, en underliggande så kallad alternativpress men där, där finns det ju också kontroller och, och spärrar inlagda. Va? För vi har ju det här pressstödet då, och börja de här Säga för mycket va? då blir de av med sitt pressstöd och det vet de. Så att de det, säger det. inte för mycket. Va? Och sen så har vi då i det politiska systemet då. Va? Då är det ju Jag så ser. här att när ett, när ett parti blir tillräckligt stort va? då upphör det partistöd. Och då är det också vissa saker eh, som, alltså. som, som gäller. Va? Och, och, och, och bryter de mot det så får inte det politiska partiet något partistöd längre och då blir de här eh, yrkespolitikerna av med sin inkomst och det vill de inte va så att när, när, ett, när ett parti kommer upp i en viss storlek va då är det då är det köpt och Batrik, kontrollerat automatiskt mm. Ja Simon varsågod Är det inte på tid att vi pratar lite uh, om Linda Karlström Ja och, och, och, och hennes det och, ja. och vad hon har gjort i, i dessa år Mm. För att Linde Karlström har ju varit eh, uthängd på SVT. Mm. Mm. Ja. De, har, de har alltså filmat Linde Karlströms eh, föredrag och så där eh, i smyg. Och, mm. och eh, det har varit en, en stor SVT-program eh, som har eh, jobbat för att. Visat Linda Karlström. Ja, hon måste ju vara bara en konspirationsteoretiker. Yeah. Och vi eh, känner ju Linda, och eh, jag har haft henne på Göteborgs eh, föredrag och sånt. Mm. Men, mm. men vad, hur många människor har kanske blivit äh, uppvakta? Har blivit har, har vaknat upp tack vare SPTs Um, program för att SVT uh, gjorde detta programmet med några människor som, som lurade Linda Karlström att, uh, att de sa att de ja, ja, vi är, är uh, antivaxin uh, människor och vi vill gärna vara med dig och filma dig men uh, har inte detta skapat större uppror nu i Sverige att, att, att de gjorde det så i SVT alltså eh, um, vad heter det på svenska? De, de lurade henne helt enkelt. Ja, de vallraffade mm. <skratt> Linda. Ja, vallraffade de, de. ledde in, ja, de ledde in henne i diskussioner. Det var ju liksom rena brotts, en ren brottsprovokation då får man ju eh, kalla det för de ledde in henne i diskussioner då kring mm kring förintelsen och så vidare då va? Och så lyckades mm. de ju få eh, eh, kunde de klippa ihop saker som Linda sa kring detta då att de hade bett att titta på en film om eh, mm. Eh, mm. på vilket sätt förintelsen gick till då och, och då och det, och det, alltså det är ju så otäckt det där också för att Det är alltså, otäckt Ja otäckt men om jag får fortsätta Ja, ja. Nej men det, det är väldigt, för att, och, och, och just den här att använda då det här med förintelsen på det här sättet då. För det är ju så att om man börjar göra sin eh, research kring förintelsen mm. då eh, kommer det upp väldigt mycket frågetecken. Mm. Eh, och samtidigt då så är ju det här en händelse då som är fullständigt tabu att överhuvudtaget prata om eller ifrågasätta på något sätt va. Och då är det ju väldigt fiffigt då om man först fullständigt vill karaktärsmörda någon att, att leda in vederbörande på diskussioner kring detta då. Och sen så spela in det i smyg va. Och, och jag tycker det är väldigt sorgligt därför för att Linda har gjort ett så fantastiskt jobb under alla år. Att på ett neutralt och sakligt sätt väcka, eh, göra det som, som eh, man inte... Man uppfyller ju liksom inte patientlagen i Sverige, då eh, när, kring det här med vaccinationer. För där står det ju bland annat att all sjukvård ska ske på frivillig basis med patientens informerade samtycke. Och i det här inform när man pratar om, man uttrycker det som ett informerat eh, samtycke, och då ska, man ju, då ska man ju berätta för en patient vad en behandling har för. Uh, uh, risker också va och det gör man ju mm. inte med vacciner man pratar inte om vad det är och det är ju det som Linda har gjort hon har ju egentligen bara visat den, den forskning som finns kring vad vacciner har för risker och, mm. och, och lagt fram detta va och hon har ju varit väldigt noga med det att inte råda någon huruvida de ska vaccineras men hon har ju själv kommit fram till just det här att både det här att, att vacciner faktiskt inte har någon bekräftad effektivitet och att det finns väldigt stora risker med det och då, har man ju alltså, då gjorde man ju den här eh, propagandastycket då, vaccinkrigarna och sen så lyckades man eh, utmåla Linda då man kallade henne sen då att hon, att hon var en, en antisemit och eh, och det som jag tycker är väldigt otäckt också, osmakligt då det är ju det att vissa, de vill ju gärna vrida om den här kniven eller hur man ska uttrycka det. Va? De, vill, de vill hjälpa ja, till. Men, med var, håll, håll, Om jag bara fortsätter inga... här. Jag var, inte, jag var inte klar med min utläggning här Simon. Eh, då, och då är det så här att det finns en artikel i News Voice som jag tycker var väldigt bra. Och den, eh, den heter SVT: hjälpte Linda Karlström att varna för den nya normala världsordningen. För att mm. de kallar ju det här för bara rena konspirationsteorier. Det här med den nya världsordningen och så vidare. Men, men sen så finns det ett kommentarsfält här under. Då, va? Och då kan vi läsa. Då finns det ju en annan känd eh, eh, person i systemkritiska kretsar. Eller som är kritisk kring medicinen. Då, som heter Lars Bern. Och han uttalar sig så här i kommentarerna. Då. Det här är alltså skrivet. Det här, jag citerar Lars Bern då, från kommentarsfältet i den här artikeln på... På Newsvoice. Sorry. Dessa journalister lyckades helt punktera Linda. När de fick henne att börja svamla om förintelsen. Och att det rika och garker som utövar makt. Med sina pengar främsta judar. Detta hade ju inte med vaccinfrågan att göra. Men ryckte undan trovärdigheten helt för Linda. Mm. Eh, och sen så säger vidare Lars Bern. Du får förlåta Ingmar. Men jag kan aldrig acceptera öppen antisemitism. Det skadar dig att kämpa för in i märgen. Och sen så säger mm. vidare Lars Bern så här. Jag skulle aldrig drömma om att kläcka ur mig något sådant med den kunskap jag har. Och då uttalar han alltså om det som har spelats in i smyg mm. som Linda har sagt. Och jag tycker det skulle vara så intressant att ha Lars Bern mickad 24 mm. timmar om dygnet. Man skulle nog kunna, kunna klippa ihop väldigt intressanta saker som han sa och framställa på ett visst sätt va. Mm. mm. Och jag, jag, jag, jag tycker verkligen det här eh, är så osmakligt att man, att man eldar på detta va? Och sen vidare så säger Lars Bern, jag har sannolikt den större delen Jag och sannolikt den större delen av tittarna uppfattar det, det som antisemitism. Och det var ju precis det som var avsikten med det här eh, propagandasyftet. Och jag, jag tycker det är förvånande liksom att Lars Bern inte kan ha någon, någon objektivitet i detta Om hon mm, nu kämpar för vad hon känner Är det en god sak Varför mm. då förstöra hela sitt budskap Med att ifrågasätta för inte sen Som ju inte har med saken att göra Mm. Vidare skriver Lars Berg I ett läge där vi har en samhällsdebatt där etablissemanget försöker avvisa alternativrörelsen inom medicinen som högerextrem var Lindas yttrande precis vad detta lömska journalister och alla lobbyister på Big Pharma sida behövde Det är nog bara att erkänna att Lindas åsikter var djupt olyckliga i sammanhanget Så då kallar också det vidare det här Lars Berg kallar detta för Lindas åsikter och jag har sett i andra <här> uh, uttryckt då i media Att man kallar detta från ett, för ett Uttalande från Linda mm. Man oh, har spelat God, in Henne i smyg och klippt ihop Det så som man vill ha det Alltså det här, mm. jag blir så jag tycker Gränsar det är så, inte det där så, till förtal? Ja fråga, det eller? gränsar till förtal det är, det det Alltså göra, Gränser, det är förtal Ja det är förtal och frågan är Om Sade. det skulle mm. hålla i en, i en jag, tror, jag, jag kan inte tillräckligt med juridik Men det kan ju vara värt att och prova För att det låter ju som förtal alltså. mm. Jo det kommer ju Det, alltså, det, det ska bli ett, ett, ett rättligt Efterspel här jag, ja, hoppas jag, Men, men som ett, ett, ett sånt här uttryck man kan säga Kring det här det är ju det att När någon kastar skit på en Då är det ganska bra att vänta en stund Och låta skiten torka För då kan man borsta bort den sen Ja, man ska riktigt. inte in och i den när den är <laughs> Nej precis nej, nej, Och sen när Lars Bern Har ju, oh ju bland annat Han har ju att skriva skrivit den här boken Metabola Metabolapandemin som jag själv då har läst igenom ja. Och ur hälsosynpunkt Alltså kostrekommendationer Och sånt så har ju ingenting att anmärka på och det han skriver är ju väldigt my mycket som är bra och matnyttigt. Men sen så kommer vi ut till den här punkten med vacciner då. Och där skriver han ju i boken då att vissa beprövade vacciner är inga problem att ta som han tog som barn då. Och han var ju på ett föredrag här med sin förening, Förening för hälsa Och då passar jag på att ställa den frågan då för då hade ju boken kommit ut och så vidare. Ifall han fortfarande stod bakom de här orden som stod i boken då. Att vissa beprövade vacciner fortfarande är värda att ta och det gjorde han då också. Så att eh, jag mm. förstår inte att han, han har kunnat omvända sitt tänkande så radikalt en sån fråga som gäller kost då, men sen faktiskt eh, fortfarande eh, litar på Big Pharma när det gäller eh, vaccinet till stor del i alla fall. Då. Nej så. det är svårt att det gå det ihop och jag håller helt med dig där Martin alltså mm. vad det gäller kost och cancer. Så håller jag helt med Lars Bern och jag tycker mm. han, har, han har skrivit eh, eh, och sagt väldigt bra saker i mm. den frågan. Men just det här, det, jag, jag blev eh, rätt beklämd när jag läste detta. Men sen så vill jag också eh, dela ut en eloge eller hur man uttrycker det till Lasse Willemsson. Han har faktiskt, eh, han, han var ju med i den här diskussionen och de här kommentarerna i den här artikeln och, och skriver om det här som... Som Lars Bern har skrivit oss så skriver du han Du har huggit Linda i ryggen, Lars Bern, med ett svammel utan ett enda sakargument Det är det som är det djupt olyckliga i denna diskussion Så länge du inte kan förklara vad du menar med antisemitism Och på vad sätt Linda skulle ge uttryck för det Förstår du inte att du därmed ställer dig på murlarnas sida Och det är väl ungefär ganska precis mina tankar kring det här också då Mm. Och ja, ja. Jag tänker kring Linda också. Att jag läste ju där. Hon håller ju på med, med gymnastik. Hon har ju varit tidigare elitgymnast. Så har hon ju ja, tävlat inte själv, då, men hon kan ju träna andra. Och det är ju det här då som många har siktat in sig på Så att ta bort det som, som hon brinner för allra mest att, att liksom hjälpa förmågor att ta sig någon vart inom gymnastiken. Så nu ska alltså det här eh, idrottsförbundet i Finland ha något möte om fallet Linda Karlström och hur man ska ta eh, hantera henne och så vidare. Och de här åsikterna det är ju pers höga personer då inom de här organisationerna som uttalar sig att ja, eh, eh, det här vaccinkritiken det är ju okej. Det är ju men när det kommer till det här med antisemitism då, ja, sådana personer kan man inte ha att göra med och de får absolut inte vara nära barn och så vidare då. så att man, man behandlar mm. ju personer då inom det här området då eh, som man inte får ha en annan åsikt än systemmedia som spetälskar så det är ju värre än en, den värsta kriminella brottslingen och det här är ju en stämpel då som de kommer sätta på en som man kan få bära för resten av livet Mm. Ja, till skillnad från andra brott. Då. Så att det, det är ju ett tecken på att det här systemet vi lever i så ett verkligt brott. Alltså när man slår någon på käften eller misshandlar någon eller mördar eller håller på och sådär. Det, det liksom bryr sig ju det här systemet inte om utan det, det behandlar man som pliktskyldigast. Medan eh, tankebrott, det är bland det värsta du kan göra. Och det, det mm. bara det säger ju hur mycket det här med tankens makt att hur mycket det betyder för de här som ligger bakom systemet att kontrollera hur vi tänker. Absolut. Ja. Mm. Det, bra Nej, men det, det är ju precis som i gamla tider ett religiöst system. Va? Och, mm. och, och nu har man gjort Linda till en hädare. Det är mm. allra värsta. Va? Man har skapat en, en, en kättare. Och nu ja. ska hon brännas som häxa och, och, och banlysas, som, som Kjell Höglund kungen va. Mm. För då, då, då ska det kännas eh, lite bättre för oss va. Ja. Och det är så intressant också att det här kokar ihop kring det här med vaccinfrågan. För jag ser en precis liknande situation som skedde för tio år sedan. När det var svininfluensavaccin som var aktuellt va. För då var det en svensk läkare som hette Annika Dahlqvist. Som uttalade sig i en radiointervju kring det här med svininfluensavaccinerna. Och det hon sa då, det var det att det finns ingen anledning att vaccinera sig. Det är bara att ta en onödig risk. Och det sa hon ju precis när, när de här mediatrummerna gick kring att man måste minst vaccinera sig. Nu, nu är det massvaccination, va. Och det som hände då, det var ju att. Att Annika Dahlqvist då fick löpa gatlopp i pressen kring det här och att andra experter de stod på kö för att skälla ut henne i radio och tv och, och, och tidningar va. Och sen så blev hon av med sitt jobb som eh, läkare på en vårdcentral. Hon blev avstängd <laughs> från sitt jobb. Och så vidare. Alltså det, var det var direkt det här. Men då hade man ju, då hade man ju inte lyckats eh, spela in det med en hemlig mikrofon. Då hade man ju inte varit så sofistikerade då när man, när man, när man sysslade med detta. Då, va? Men det som sen hände då, va? då vet vi ju vad fasit blev av den här eh, svininfluensavaccinationen. Och det var ju det att det ledde till den största medicinska eh, katastrofen i Sveriges historia. Över 400 barn fick sina liv förstörda blev levande, döda, narkoleptiker. Och då har ju eh, Annika Dahlqvist, hon har ju fått upprättelse. Och är ju. Eh, och, och det får vi hoppas att det händer i detta också nu. Va? Men just nu så går ju det här mediedrevet, och, och, och, och det här, jag, jag tycker det är så synd när en människa som Linda, som har gjort så mycket bra och stått upp. För någonting som ingen annan har vågat. Drivit den här frågan. Att prata om att det faktiskt innebär risker med att vaccinera sig. Och nu ska hon då eh, korsfästas på det här sättet. Mm. Och ska få... Och, och, och, och straffas privat och personligt då. Med, med, och, och, och så som man har, har liksom... iscensatt eh, den här häxjakten. Ja det är ju... Ja, det, Nej, det, det är väldigt i Det är hemskt. hemskt det, det är hemskt, Och Jag hoppas att svenska befolkningen eh, förstår hur hemskt det är mm. att SVT, eh, alltså tv-kanalen som ni betalar med era mm. skattepengar, gör sådana saker. Mm. Uthänger människor som tänker annorlunda. Jag mm. menar, what is going on? Ah. Mm. Mm. Please wake up Swedish people Precis, Syftet är väl mycket också Att eh, liksom, eh, Skrämma alla då Som är kritiska till eh, Stämpla liksom, all, all kritik Mot, eh, mot det här kommande vaccinet Eller det som de, de rullar ut nu då. Alltså att eh, Man ska kunna stämpla alla oss Som då ja, all, Alla sådana här fula ord då, då. Alltså, ju, Eller hur Det syftar inte det, det mm. All form av kritik mot den här agendan liksom. de... De, I Spanien så har de gjort men, Det menas att i Spanien Blir människor som inte tar uh, Vaccinen Katalogerade alltså... Ja just det, de skulle upprätta ett register För, för de som inte uh, ville vaccinera sig i Spanien Ja. Mm. Skriver man i tidningarna Ja Ja man skriver det Mm. Well, om om ni tar vaccinen då är det liksom, då ligger du utanför för samhället. Mm. Mm. Ja de då vill vara vi att alla man ska känna sig då utanför man ska känna sig dålig, man ska liksom vara jag har den här tjätta stämpeln. vill vi sätta tjätta stämpel på alla då som inte som alltså, mm. kritiserar det här alltså, det, det det är väl hela världen alltså. Ja, det är så samma sak i i Sydamerika också. Det jag har precis samma historia därifrån från Uruguay och från Argentina och ja, Chile och så vidare. Ja. Marcus, ja. Marcus, om någon konspiration hade sagt detta två år sedan mm. att det skulle hända skulle de blivit utskrattade. Inte sant? Ja, sannoliken. De skulle skratta mm. så har de gått i magen, alltså. Eller hur? <skratt> <Ja>. <skratt> nej, nej, men det är det som händer nu. Ja, exakt. du har Ja, exakt. Ja. Ja, Nej. det är värre än vad de hade sagt. Alltså. Ja visst, det värre. Värre. Ja. Ja. värre än vad vilken som helst konspirationsteoretiker har, har sagt ja, eh, i de, ja. de senaste fem åren. Så, vad vill jag göra about det Jag tänker där det här med konspirationsteoretiker, det är ju en stämpel som in den nationella rörelsen som är väldigt rädd för att få den stämpeln och jag och Marcus har ju umgås lite i samma äh, kretsar där och äh, jag tänker det, du hade lite tankar också Marcus kring äh, äh, hur människor i den nationella rörelsen som i övrigt då är ganska systemkritiker men just när det gäller det här corona då så har man har man ju valt en liten annan linje och, och springa äh, springa ja. vad heter det? globalisternas ärenden istället så kan ju Säger något om det? Ja, jag tycker det är ganska konstigt för att det här slår ju väldigt hårt mot, eh, mot det nationella självbestämmandet att eh, WHO och FN ska sitta och bestämma vad, vad vi ska ha för regler och om människor ska få jobba eller inte om man ska införa en näringsförbud och så vidare. Det ska alltså en helt främmande makt sitta och bestämma och det tycker nationalister är bra. Det är ju bara där är det ju en jättestor <skratt> <skratt> Eller hur? Ja. Ja. Så, vad, vad, vad betyder Vad betyder nationalister för att? Uh, det är väl ja, att man, är mot uh, den här massmigrationen till Sverige då, att man vill att Sverige, svenska folket ska ha äh. självbestämmande äh. Sitta i sitt land och så vidare då. Ja, just det, ja, okay. Nationalist kan man bara, det är väl att man ser till sin nation, sin nationalist på engelska, liksom, mm. att man. Att man tycker det är viktigt att nationerna ja, kan... är, är liksom det självbestämmande och ser till sina egna intressen. Ja, men, det, mm. ja, det men var... du frågade vad ordet betydde. Mm. Det kan jag vara med på. Jag menar, jag vill inte att alla nationerna ska tappa deras identitet. Mm. Ja, och sen men, med ja. är väl en viktig fråga. Även det politiska och ekonomiska självstyret är också andra frågor som borde engagera nationalister. Så att, eller hur? Mm, mm. Nej, men jag det, tycker det, det är en massa länder i Afrika som har spilt en massa blod för att, för att få sina nationer självständiga. Låt oss minna våra ögonen om Kalergi-planen. Mm. Mm. Det, det, det är precis det det är om att de vill man, bara. Man ska bryta ner och blanda ihop. Man ska bryta ner nationerna och så ska man, man sk blanda ihop alla. Man ska bara göra en soppa, ja. Ja. en soppa av, av alla nationerna. Och vi ska inte ha identiteter, och vi ska inte ha eh, speciella eh, traditioner Exakt. Eller, eller religioner. Eller, det, det ska mm. bara vara en soppa av människor. För det så. blir lättare att styra den här soppan. Det blir lättare är... att styra, förklart, det blir lättare att styra. Mm. Men, nej, har, men det är ju har, det här sandra du härska. Definitivt. Ja, nej, men visst, nej, men det är som du definitivt. Men. men eh, Jo men det finns så många tecken Jag minns, jag tycker det var ganska liksom Det var så väldigt försiktigt med att dra slutsatsen Att det här är en operation som inte syftar till att hjälpa människor eh, Från ett virus Alltså det var ganska uppenbart redan jag, men, jag tycker någon gång i april att det var glasklart Alltså att mm. men, Dessa absurda åtgärder och Människor satt 60-70 dygn i sträck Jag vet inte, det var så i Italien, det var så i Spanien Det var så i Frankrike mm. det, Ja, och gick och handlade och skulle ha med sig någon lapp. Nej, ja, yes, yes, yes. ja och, och, och det skulle man då göra för, att, för något virus. Med någon sån här, enligt officiella siffror, då kanske 99 chans att överleva, om det var minst. Va? Ja, allting var absurt, alltså, om man bara kunde se det i någonlunda nyktet. Liksom. Men, men det, det, det, de förblindades och det tycker jag är konstigt för en oppositionell Eller ja, de, de här nationella oppositionella då, Att inte de är lite vaksamma på de här, just de här globala operationerna Som drivs av FN och, och ja WHO och de här stora globalistiska organisationerna World Economic Forum och de här Där var bollen liksom, de var inte på, de såg inte vad bollen var någonstans det håller på att bli lite allt för uppenbart att, att, att, att det är en judisk operation alltså alla de här muslimska mus, muslimska attackerna terroristattackerna det de är bara det är bara fantasin mm, alla jo. de här mus, muslimska attackerna vi har haft i de senaste 15 åren uh, ah, muslimsattack attack Paris, London New York, 9-11 muslimska, muslimska, muslimska muslimska, muslimska muslimska, muslimska muslimska terrorister vem är det som vill att vi ska tro att det är muslimska terrorister, det är ju de som det är ju judarna så låt oss säga det en gång för alla det är ju klart och tydligt Ja det, det jag tror man vill göra och det är väl också ytterligare det här härska att man vill ju, man vill ju skapa ko konflikter egentligen mellan alla olika grupper då, va? och det, det är liksom det, det är olika raser och färgade och vita de ska se snett på varandra och ja, religiösa det, det, det, grupper det en... och politiska grupper och så vidare man vill ju bara skapa en stor röra och man vill att alla ska bråka med alla va. Det är en judisk, judisk, judisk maffia, men det är inte bara judisk, det är också. Engelsmän och amerikaner är med på detta sionistiska uh, programmet. Ja, så, det, så det, en, en sak ja. som jag tänkte på eh, alltså när vi pratar om det här, Marcus med höger, och, och, och den nationella rörelsen och sådär, var hur, hur man eh, går ifrån egentligen då de, de grundläggande idéerna. Eh, kring en, en, en viss eh, politik eller rörelse. Och jag tycker det är så intressant också för att menar, det, det är ju som vi sa också lite i början av podden då, att liksom det här med, med olika politiska inriktningar då va? Att, att egentligen så är det ju bara eh, olika eh, ideologier som man ska fastna i och sen så, sen så och, ofta bli, så, och så gör ju då Globalisterna då Att de, de tar över de här rörelserna Och så driver de dem i en En riktning då som gynnar dem själva Och jag menar vänsterrörelsen Och det är ju någonting som Lasse som har pratat mycket om då På, på 60-talet och 70-talet Jag menar det var ju ganska nationell då va? att man ja, såg mm, till Sveriges mm, intressen Och sådär då va ja, Men precis. nu är det ju bara Nu är den bara helt totalt eh, Globalist Precis, ja, precis, precis, precis mm. och, nu, och nu så, nu börjar det hända samma sak med högerrörelsen va? Så nu, är det så att nu känner man att nu blåser vi in åt det hållet, ja men då, då driver vi vår agenda under det politiska flagget istället då va? Det, det spelar ingen roll för oss liksom och det där bör man ju fatta oss igenom alltså. Det kan inte vara så lätt men Sanningen är ju trots allt viktigare än ideologierna Tycker jag i alla fall jag ja. Har, ja. Så att jag håller helt med om den det är alltså, det, det, det, det. Visst så att, ja. men, men, men, men det är i alla fall väldigt illa Så att eh, det, det, det här, det här det som har skett i år Det är liksom globalisternas Kanske värsta schackdrag, Alltså mest förödande schackdrag hittills Alltså där vi har förlorat mest Vi står nästan i schackmatt. Alltså. Och, och, och då sitter de och, och pratar Om massa annat och ser inte Att det här har skett ens liksom. det, Jag tycker det är väldigt konstigt alltså jag, jag kan inte ens begripa hur man kan Hur man kan fortfarande sitta Och, och oroa sig för ett virus När liksom, eh, man har krossat ekonomin <laughs> Man har eh, förstört Miljoner företag Man har tagit från miljarder människor Deras mest grundläggande rättigheter Raktionerna liksom. mm. eh, förlorat men, självständighet men, men Individerna förlorat självständighet ja. Och så och så vidare va? Marcus, ja. Marcus. men fortfarande så tror många människor att Donald Trump är, är han som ska befria oss. Ja visst. <laughs> <laughs> det är det ju en sån här trot, liksom att man ska alltid ha någon... någon Donald, Trump, har, Sare, som Donald Trump är, är, är, är vår befriare, han, han jobbar mm. mot ja. deep states. Ja, det är som en religion, och, det också. Och, och det. människor faller för det. Mm. Många, många människor faller för det. De tror att Donald Trump han är en, en fantastisk kille som verkligen vill, vill dra ner allting. Det är ju alltså va? Jag menar, har inte människor förstått att alla amerikanska presidenter har varit med på allt detta som sker nu? Det finns ingen president av Amerika som, som inte har varit med på detta. Jag tror också det är den här tron på Liksom hoppas på någon sorts frälsare liksom. det sitter väldigt mm. djupt i många människor det är det där religiösa behovet igen liksom att det ska komma en räddare då i nöden här som ska mm. ja mm. mm. mm. men Trump... är ju naiv alls naturlig det är ju det, det, det... Trump är bara en, en third grade tv sitcom actor mm. Ja man, på... man... Eller grilla till om man sätter sig ett hopp till honom. Så alltså, det tror jag inte en alltså. Ja, det är liksom... Ja. Ja, låt, oss, låt oss tro att Donald Trump kommer till att rädda oss. Men ja, det var också Herregud! Något. Herregud! Va? Alltså, det är så många människor som fortfarande tror på detta. Mm. Nej, det, det som skulle behövas är ju lite mer... Äh, lite mer egen självtillit. Liksom äh, att... Äh, den där situationen. Alltså det, det, det skulle behövas mycket mer själv till dit rent allmänt. Alltså nationen skulle behöva mer, mer själv till folket skulle behöva mer själv till istället för att hela tiden uh, falla i fastrum för de här uh, falska liksom, profeterna och falska räddarna i nöden och så vidare. Det, det blir bara en besvikelse. Liksom. Mm. Alltså, alltså. Då, då... Vad, vad, vad skulle du säga Martin? Ja jag tänkte att ja, <laughs> vi, eh, vi måste ju liksom kunna vara stora nog i oss själva Att eh, ändra våran ståndpunkt i ljuset av nya fakta Och det är det här jag tänker då med nationella rörelsen som jag har då varit en del av länge Och jag har fått en stor del av mitt uppvaknande Jag har många personer där att tacka som jag har lyssnat på och så vidare. Då. Så vill man ju, man vill ju det här att nu har vi sett den här grejen, vi vill rädda Sverige, vi vill kunna att det ska bo svenska i Sverige i framtiden och så vidare. Men så ser man hur de fortfarande går på i de här gamla hjulspåren och, och tänker att, ja, bara man kan förklara för dem för att de vet ju hur det är att vara en sån här normi som man kallar det då. alltså sådana som Helt tro på mainstream media. De föraktar man på ett sätt då. Men, men sen så ser man ju inte bristerna i sitt, sina egna resonemang. Eh, att man själv då har i princip samma logiska brister i sina resonemang. Och då tänker jag kring det här med, med viruspandemin. I, eh, som i våras då. Där vi satt och sa då, redan då att eh, det här är en, en bluff. Virus existerar inte. Det här är för att införa drakoniska lagar och så vidare. Och du har faktiskt sparat ett klipp här för, äh, från vad en nationell podd sa som heter Radio Svegot. Och du har plockat några minuter ur stabsläget den 20 mars. Då, för att då sitter man ju och fäktar, man vet inte vad det här är för någonting. Man läser massa rapporter från olika äh, avtonbladets äh, sajter och äh, SVT och så utländska och så vidare och repeterar det här som att det är någon, äh, någon form av sanning. Och man sprider ett skräckbudskap. Så, att, så, här, så, här, så här kan det alltså Jag tänkte att om vi ger det här tre minuter att lyssna på så, så kan vi höra vi hör hur det lät. Så här kommer det. Ja, vad är det att upp det. Det här jag... var i mars. Alltså då, det, här var till, eller... det här var den 20 mars eh, ja. i år, då, där man pra pratar kring det här med corona och vad man säger om, om sådana som oss. Då. Det är att det handlar om honom eller testa om för de är helt eh, över. Belamrade. Så jag tänkte börja den här sändningen bara med en hälsning till er som påstår att det här med corona är fake. Inte ni som säger att det är fel strategi eller det är en överdriven reaktion. De sakerna det kan vi ta sen. Men ni som påstår att det är fake. Eh, ni har chansen nu att liksom ändra det. Eller så kan ni helt enkelt bara dra åt helvete. Uh, den typen av människor, ni är liksom, ni är sådana värdelösa piss av skum till människor. Uh, som som och sprider den typen av idioti <här> i ett sånt här läge. Påstå att det är liksom. Alltså, jag, jag ser det fortfarande. Folk som påstår att det här, att det här viruset är fake. Att det liksom finns oh. inte. Att folk blir inte sjuka och så vidare. Utan det här är bara påhittat av någon konspiration. Mm. Eller. <här> Nästa steg i det här är de som påstår att det är en helt vanlig influensa. Och det är så enkelt att se att det inte är det. Så att de, de mm. människorna inte, behöver inte dra åt helvete än. Men det finns väldigt många människor som jag nu har pappat respekten för. Som jag tidigare hade stor respekt för. För att det är, det är, det är oansvarligt att bete sig på det sättet. Då är det bättre att bara knipa igen. Eh, så vi börjar där va Magnus? Ja. Ma <skratt> ja. Det här var det här klippet då. då. Mm. <laughs> och liksom, om ja, man det då... är så intressant det där hur man, liksom, eh, hur man lägger på reella känslor och ilska. Och, och, och man skapar ju liksom ett grupptänkt då. Att mm. vi, här i den här rörelsen så, så, så tänker vi gärna fritt, men inte för fritt. Det är i vissa saker så är det viktigt att tänka rätt. Då, va? Och ja. då blir det ju så att man kan ju, inte, man kan ju inte ifrågasätta vissa saker. Då, för då, då är man ju inte med i gänget. Va? Då är ja. man inte med i den här gruppen. Nej, man är då då inte är man bara gäng. en avfällning, Nej. en läskig person. Va? Läskig. Och det är ju så intressant det är nu med facit i hand. Då, vad vet vi nu? Ja, men vi, vi kan hitta hur många som, exempel som helst. Man säger att de här PCR-testerna, att det är bara skitsnack, det är ett lotteri. Vi har Stefan Lanka och vi har massa andra. Eh, ansedda eh, experter inom det här området som säger precis det vi sa i mars. Och vi hänvisade också till de här eh, personerna. Då, Eller liksom till, till det här. Va? Men, men ja, nej, men det är det, det, sånt här. Det, ja, att höra det med facit i hand. Mm. <laughs> ja, otroligt. Att, uh -huh. <lodd> Nej, men man tänker att man kanske behöver idka lite självkritik då. Att uh, vara lite mer ödmjuk uh, i, framöver när det visat sig att någon annan faktiskt har haft uh, rätt. Men ja, uh, liksom, för jag ser ändå i den nat nationella människor så ser jag människor som ändå har en uh, ryggrad. Man vågar ta systemets repressalier och det finns sådana som får hembesök och, <här> av uh, både rödningar, alltså sådana som är systemets nyttiga idioter och, och tror att de är goda människor genom att åka hem till människor och, Eller nationella och göra hembesök Och förstöra deras lägenheter, skära sönder däcken på bilen och så vidare Så att det är många som råkar ut för så, sådana här saker På grund av sitt engagemang eh, som är ideellt och, och innebär väldigt stora risker då Och därför tycker jag det är väldigt synd att man Att man eh, eh, den här energin åker åt helt fel håll. Alltså man hade ju kunnat göra så mycket mer nytta om man bara ser de här grejerna som vi pratar om i den här podden. Alltså man, då, då kan man ju sätta in sina krafter och, och resurser eh, där det verkligen behövs. Och nu behövs det ju att vi syns ute på gatorna. Alltså men jag såg inte särskilt många nationella på den här demonstrationen vi hade i Göteborg här för mot pandemilagen till exempel. Uh, och annars så är man ju väldigt uh, mycket ute och, uh, och demonstrera mot systemets uh, åsiktsförtryck och så vidare. Då. Så att, uh, det, uh, det finns en väldigt stor potential att utnyttja, men den behöver uh, ja, personerna som är i den här rörelsen behöver tänka om en aning. Uh, uh. Sannolikt alltså, för nu har ju inga oppositionella har ju, har ju demonstrationsrätt. Vi alltså, vet vad som hände då senast när de, var, när de hade dem, men var det åtta personer som fick mötas. De skulle gå med någon protest till Att till, lämna in i, i, I riksdagen I Stockholm Det var några veckor sedan och Då greps ju flera tante där även de även som gick i grupper om åtta personer Så, så stoppade polisen Och alltså den här lilla demonstrationen Som var då mm. När jag höll mm. tal Och det var 50-regeln Det var under ett par månader sedan mm. då, då var det I alla fall en av de gångerna då var det så att eh, i, av dem som stod och lyssnade så var det lite fler än 50. Och de stod på andra sidan gatan. Men då hade, då hade tydligen polisen sagt till dem att de fick inte stå och lyssna. Det fick inte vara mer än 50 i den här samlingen. Det spelar sig ingen roll om vi stod sju eller åtta meter ifrån varandra. Utan det fick inte vara mer än 50 som samlas. Och det är precis där skogen klämmer det. De vill inte att vi ska samlas och kunna ha möten. Det är ju det de vill få bort. Det handlar inte om någon, något sätt de vill. Nej. Uh, det var so det, det polisen, polisen sa till dem det själva, de sa det själva så. Precis så. är det Marcus, är det är så i Italien också. de de ville att vi inte skulle kunna mötas. Ja, yeah. Okej. Okay. Och det, det är ju uh, liksom <laughs> the wet dream of yeah. of, of, of the, the power power Exakt. Exakt. De vill inte att vi ska mötas och snacka med varandra. Exakt. Och, och, och, och denna covid-19 eh, fars mm. har, har kunnat eh, göra detta. Så Exakt. att människor inte möts möts, möts, möts med varandra. Mm. Och det, det är, det är jag menar, man kunde skriva en, en, en Hollywood-skript bättre än detta. Nej, jag håller med. Verkligen. Vi, vi gör så att um, det finns en osynlig en osynlig, um, en osynlig um, virus som kan smitta alla. Så vi måste hålla oss borta från varandra. Så att vi inte kan ens uh, komma ihop och prata med varandra. Det är ju mm. the wet dream. Det är ju the wet dream Precis. all All the tutorial um, people. Mm. Men, men jag vill upprepa. Det är ju bara en procent av människorna på den här planeten som mm. gör detta. Mm. Och vi är 99 procent. Mm. Ja, vi, vi måste, måste börja liksom måste, ta sig i kragen och se igenom de här sakerna nu. Va? Men, vi, vi, ja, vi, det, vi måste vi, göra någonting. Vi måste ja, börja vi, röra vi, våra rumper Ja, göra någonting precis, om Men en, Alltså... Jag tänker på det lite också Simon att innan man rör sina rumpor och, och, och man engagerar sig i, den, i, i, i, någon, i någon rörelse vilken som helst va, så, så är det ju så här att och det är som man brukar säga att för att man ska kunna lösa ett problem eller för att man ska kunna eh, motverka eh, ett hot eller någonting ändamålsenligt va så måste man ju förstå det och det är ju det som är det stora problemet här att att vi har så svårt, alltså det, det, det, det finns ingen bra bild hos människor av hur det här problemet ser ut. Eller liksom vad som är problemet och där tycker jag att, Eller vem som är fiende. Ja precis, eller delen. vem som är fiende. Och där tycker jag att du har gjort en sån fantastisk insats Simon under väldigt många år nu. Genom att sätta fingret på hur vi blir lurade. Alltså hur eh, man utformar den här propagandan och, och hur den skapas och, och att, att faktiskt global media i alla tider i princip har varit ett stort propagandaverktyg. Va? Mm. Och, man, och man skapar såna här eh, death hoaxes till exempel då, det här med 9-11 och, och terroristattack ja, det... och då använder man ju då The wall of, tears. Ja, The wall of Tears. Tragik och död Som ett instrument Alltid är det War of tears förlåt, förlåt om jag avbryter dig uh, Förlåt om jag bryter dig The wall of tears Är det som de brukar Alltid grabbar Försök att förstå detta The wall of tears Det ska alltid vara några döda människor och, och, och, och, och, och, och mm. Runt omkring saker som händer eller människor dör Så följer människor med på detta Det var ingen Som dog innan jag det, det har jag demonstrerat Ja, och inte, och inte i den. Jag precis det er... och det finns inga i den amerikanska statistiken som finns registrerade, alltså i Social Security och sådär. Men, men det kan ju inte människor liksom ta in i sina huvuden nu, för nu har de köpt den här händelsen och blivit traumatiserade av det man har sett. De brukar The Wall of Tears. Man kan inte ifrågasätta det. The Wall of Tears. Ja. Denna, det är, samma, denna, denna, denna, det är samma sak nu denna, tror jag det här med corona. Mm. Att, att människor alltså, blir traumatiserade då av media. Och så, och så och har vi liksom fått in det här i våra hjärnor. Då, att nu har det dött massa människor va? I den här hemska mm. händelsen. Och så kommer det några jäklar och ifrågasätter det här. Liksom. Usch vad osmakligt. Du är så okänslig. Mm. För mm. det samtidigt där, om man får flika in det Samtidigt som man faktiskt Smusslar undan det verkliga Lidandet det här året 2020 då Med de här operationerna i form av svält I form av arbetslöshet, sociala problem Våld i hemmen Incest, självmord, tråd struk, ökad alkoholism etc., etc Det har man verkligen Duktigt sopat under mattan alltså, Så att inte vi ska se det hur, hur mycket folk lider Av det här alltså, det, som skerar, alltså. det är klart Marcus, men, men äh... Men äh, det har inte varit de numren som äh, WHO visar oss är. Nej, precis. Det, inte, är det, nej, nej, nej, nej, det det är fake virus. det är fake news. Det är fake news. Ja, men jag pratade mm. inte om jag är inte slut. Jag är inte dött det, det, det, det, det, det jag sa, jag sa att, att folk har dött av svält, folk har dött av självmord, ja, folk ja. har dött av överdoser etc. och det har ökat lavinartat ja, på grund av Nedsläckningarna Och det har man sopat under vattnet. Absolut. Mm. Ja. Precis. Och jag tänker på det här det enklaste nu när 2020 lider mot sitt slut Det är ju att vi har ju faktiskt en egen statistikbyrå <laughs> Som heter Statistiska centralbyrån och där kan man ju faktiskt gå in och se att 2020 och 2019 har varit bland de minst dödliga åren de senaste 40 åren. <laughs> så att om vi, då, om vi då tänker oss att politikerna ska införa de här drakoniska lagarna för att vi har så mycket många som dör i samhället. Ja, men vad är det de dör av då? Alltså, Har vi utropat yeah. alla, alla andra sjukdomar? Nu. Ja, och, äh, och här tänker jag också att äh, många, jag har lyssnat på många nationella poddar och äh, nu har ju de börjat, äh, ja, till skillnad från början då, så har de ju börjat bli lite mer kritiska mot det här äh, införandet av de drakoniska lagarna och så vidare. Men man kan inte släppa det här. Man måste alltid säga att ja, men vi kan ju konstatera att viruset i alla fall existerar och det dör människor. Ja. Det säger man hela ja. tiden. Man kan inte släppa den pucken. Nej. Alltså, varför? varför kan man inte göra det? Alltså, och, och det tror jag har sin grund i att man, um, man vill hän, kunna hänvisa till expertis. För att man är ju själv inte expert i de här områdena. Så att då vill man kunna hänvisa till expertisen att expertisen har sagt si eller så. Men det är ju det, är ju det som är själva grunden också i det här systemet. Hur de kontrollerar oss. Ja. Det, det, det, det. Har det någon betydelse för för, för för de som säger så att... ja? Alltså, vi har ju aldrig annars brytt oss om att någon 90-åring dör i influensa om sanningen ska fram. Så har ju ingen haft på ömmat över det att det, det har dött 300 i influensa. Och det är ingen som skulle ha brytt sig ett dugg tidigare om det. alltså Nu mm. händer ju hela tiden, om vi nu säger så. Så varför blir det helt plötsligt så viktigt? Jo, det är för att upprätthålla den här bluffen och den här, den här hypnosen, den här transen liksom. Annars så kan man tycka att ja, men. Folk dör ju alltid av någonting. Tänk om ingen dog då skulle liksom leva här med Gustav Vasa. Liksom. Så det är... <laughs> mm. <laughs> Eller hur? Ja visst, är, nej, men det, det är så sant det där Marcus. Och, och jag... Eh, jag höll på att gräva i den här statistiken för någon månad sen, Och jag, jag vill nästan eh, slå mig själv på ryggen, dunka mig själv i ryggen lite och säga att jag drog igång liten, en liten trend där. För sen har jag sett väldigt mycket... Eh, analyser eh, Kring det här med, med eh, Dödsstatistiken Från SCB då På, på Facebook Och det är ju så här att På 90-talet Då hade vi ju exceptionellt Hög dödlighet mm. Under några år Det var några svåra influensaår där va mm. Men det, yes. det blir ju ingen panik Man stängde inte, inte ner det. samhället Och, och, nej, och skulle nej. ha någon Nej, men sen Nej. Inte, sen är det och, och sen om jag och, bara får fortsätta ja. eh, Tack eh, Så är det ju så här då Att det här året Som vi har nu då 2020 Ja men det är ju ett år då Med historiskt låg Dödlighet och det jo. kan vi Med väldigt hög säkerhet säga nu Eftersom mm. vi eftersom året nästan är till ände Och all statistik är inne va Så kommer mm. detta vara ett år med Näst lägst Eller lägst Dödlighet i Sveriges Historia mm. Mm. Vi har aldrig haft så lög, Låg dödlighet som Nej. de här Senaste två åren Nej. Och, och jag menar när man försöker Prata med människor Alltså kring Alltså det här att, att, att, att Covid Corona är så här att det är verkligt va? Det går liksom inte in i hjärna på det För att jag menar om då media Trummar ut 8000 människor Med av underinfluerade av covid-19 då va eller man, man uttrycker det lite så sådär glidande då va? har de verkligen dött av covid-19 men, men det står ju då 8000 covid-19 ja men då läser ju alla människor, ja det är 8000 människor som har dött av covid-19 ja. men i så fall innebär ju det rent alltså bonförnuft som, som du var inne på Marcus att, ja men då har det ett medicinskt underinträffat för då är det ju så att 8000 mm. människor har inte dött av mm, det man ja. brukar dö av. Ja, ja, ja, eftersom precis. vi har en historisk ja. lågdönlighet. Ja. Så att den här jädra pandemin, alltså det är ju bara... Ja men det är en pandemi. alltså. Mm. Det är en plandemi. Ja, ja, det, det, det, det, det har liksom... ju varit... Det är, en det är ju varit män, människor... Jag blir så trött på det. Men, men det, här ja, är inte alltså. det här går inte in i hjärnan. De kanske ja, det, inte men... ser detta då. Utan... Ja men det oh. kanske beror på att människor... Eh, spritar sig mer och, och har Munskydd så att de inte dör i Influensan som de har gjort tidigare år. Jaha okej okay. men då, då eh, Motverkar de här sakerna bara influensaviruset då det, det har ingen effekt På det här nya hemska covid-19 viruset Ja men då kan vi ju lägga av med de här åtgärderna då, För att det <laughs> alltså... Nej men det här är inte logiskt Utan det är Nej. Det... Nej. De så... manipulerar liksom mm. andra sidor av människors Mera av människors omedvetna Det är som liksom propaganda 0-24 Tänk dig ha hållit på i tio månader nu och det är det, det väcker liksom Det är dödsångest och alla möjliga såna här mer Irrationella känslor Som de verkligen odlar Och får ett vattnar om hela tiden liksom, Så att det verkligen blir eh, Och sen, sen, då är det som en människa Som är helt så här religiöst besatt eller någonting. Det går inte att prata förnuft med dem heller liksom. Men, men det är ju samma sak med det här Vi det som är liksom med, med galen religion Liksom är med de här corona som kommer Och sen ska frälsningen komma med vacciner Och rittan och rattan och munskydd för, för att tala om ritualer Snacka om ritual och gå runt med sådana här lilla mm. Eller hur? Ja Så. visst, nej, men Det är ju det är liksom ett, ja. ett, ett slags Religiöst attribut va? Det är ju också ganska komiskt liksom, att I, i, i vissa religioner och kulturer ja, Där har man slöja Ja nu har vi det i vår religion och kultur också då. Absolut. Absolut Och syftet är detsamma alltså att bort din ja. idealitet och så vidare, att du inte har någon röst, att du är en du är underordnad liksom och så vidare. Mm. Mm. Det, det är ju, finns ju en satan, vanligt förekommande satanistisk ritual också, det här med mask, man har mask mm. och sen så står man med sex fot avstånd, det vill säga två meter, precis som i varandra affär i hela världen just nu. <laughs> Eller hur? Mm. Mm. Så jag vill kanske säga då att Ja, det är ju inte taget i luften att. Vi, vi alla del, eller väldigt många i världen just nu deltar i satanistisk rytor. Ja. Mm, jo, precis. Och det är sex fot det är, väl, det är väl så djupt man gräver en grav också. Så det väl, menar väl att det är döda, döda människor man har att göra. Lite skämt från, från ja. våra herrar kanske. Nej, men ja. precis. Och jag tänkte på det också. Jag menar, det, det, det här du var inne på Simon, alltså det här med ja, men lösningar. Vad gör vi då? Eller vad ska vi göra? Och en sak jag tänker på, ett, ett stort problem och det var ju någonting som du skrev på eh, Facebook, det är just det här att ett, ett, ett, ett problem vi har, det är ju alltså ett stort problem, det är ju hur fördummade och traumatiserade människor är idag av det här som har pågått så länge va? Mm. Med, med eh, media och, och, och utbildning och så vidare, hur vi har Ja, vi har blivit, alltså människor överlag har blivit väldigt dumma och traumatiserade av det här. Och det, och det blir liksom, det blir väldigt problematiskt för det är svårt att, att, att få ihop något, något fungerande motmedel eller hur man ska uttrycka det då när, när, det, när det är så här. Mm. Jag tror i alla fall en metod är liksom Att för, faktiskt vädja till det sunda förnuftet För det, det är så väldigt mycket som är Mot det sunda förnuftet Alltså hela tiden Det blir mm. mer och mer absurt mm. Det blir mer och mer sinnessjukt Det är mm. svåra grader av, av sinnesskutom Och nu också mm. eh, och, och vädja lite till det Så alltså att man har ändå potential att, att ha lite sund förnuft då. Man måste bara kanske ja precis det. Väck, Väcka det till, till liv igen liksom. Ja, det är, alltså alltså, är ganska jag har mm. precis enkelt förklarat det Jag tänker mm. på en annan grej också Som jag tycker är påtalet Det här är ju så, så globalt Det är samma bråk och tjafs samma regler och grejer Jag har kontakter i Sydamerika Och de berättar dagligen om en massa såna här bråk i affärer med munkorg det, det är samma som är här i Europa Och det är, Indien har samma sak Det är alltså globalt en mm. initiationsrit I den nya världsordningen Där alla som går runt då Med munkorg Deras nya roll är mycket mycket Mer underordnad och det är liksom roll som Slavar i den nya världsordningen mm. Det är vad jag tänker att Mycket av det här går ut på alltså. du, mm. du har ju den här märkningen också Med oljudets märke till pannan Och så vidare, det finns alla möjliga sådana där in Symboliska Ingångar till det här liksom, Där man ser att det är liksom en och kult hand som styr det hela. Liksom. Mm. Och jag, jag hörde ju... Äh, ja, från samma där Svegot. De har ju ändå lite bra saker också. Att, äh, Dan bor ju i Tyskland. Och där var det... Äh, på Reklam på tv. Att... Äh, Uh, att man ska uh, uh, ange sina grannar och så vidare om de har liksom fester och sånt <skratt> hemma där det är fler människor <skratt> så, så liksom får man någon slags belöning av staten då när man anger ja, sina ja, grannar ja, ja, ja. så att det är det, de vill ju ha ett totalt samhälle där, där vi inte ens ska liksom kunna känna oss trygga med vad vi säger till våra egna grannar och medmänniskor ja, det är ju ett terrorsamhälle alltså, det är uh -huh. ju ja, en man... Mm. Ja, det är, för man vill väl bli upp liksom ett, ett globalt DDR eller, eller ja. Sovjetunionen. Då, va? det är liksom ja. det att, att, att man ska ha, och det, och det är ju hela tiden också det där va? Att, att de kan mm. ju inte kontrollera oss om inte vi kontrollerar oss själva. Va? Så mm. det är ju väldigt viktigt det här och, och, och skapa de här psykologiska verktygen och, och bedrägerierna så att, så att vi verkligen kontrollerar oss själva. För som sagt, Absolut. de kan inte kontrollera oss. De är en procent. Va? Ja, det kan de aldrig göra. Jag tänkte på det, också, alltså på det här med, med, med lösningar och vad man kan göra och, och positiva saker. För att en väldigt glädjande utveckling som jag tycker vi har sett under de här åren som vi har gjort den här podden och särskilt det här sista året när de drog igång det här coronaspektaklet, det är ju att fler människor vaknar upp och börjar göra konstruktiva saker. Och det mest konstruktiva i det här läget, det tror jag, det är det här att gräva sig ner i de här lögnerna och bedrägerierna som man har sjösatt och, och använder sig av för kontroll och har gjort i, ja, i flera decennier och ibland hundratals år. Va? Och en sån här väldigt bra eh, grej som jag hittade kring detta. För vi har ju pratat lite om det här med det juridiska bedrägeriet. För det finns ju där också naturligtvis. Och hur man använder lagstiftningen för att egentligen blåsa och stova Och då finns det på, på Brighton och den finns även kvar på Youtube så finns det en kille som har spelat in en video som heter Lösningen. Och det där tycker jag är, är väldigt intressant. Och jag vet inte vad den här killen heter. Men jag, jag kan verkligen konstatera att han har gjort sin läxa kring det här. Va? För att jag har grävt lite i det här. Och, och jag kan checka av mycket. Eh, att mycket av det han säger är liksom vederhäftigt och stämmer. Och det här är liksom... Ja, ja, kom in. Ja, alltså en konkret grej där. Jag tror det är temat är att... Att vi blir bättre på att belysa Vilka är ansvariga Till exempel för den här pandemilagen Som de ska rösta för nu Det, mm. det finns ett beslut där Och det finns ett dokument underskrivet av några personer Vi, vi ska mer få ut det Vi måste trycka på oss Och verkligen hänga ut de personerna vi, kan, eh, vi måste börja adressera Visa deras ansikten De har namn, de har ansikten, de har adresser mm. eh, Där kan vi trycka på mycket mer Än vad vi gör mm. Ja mm. Så. Nej men och det är ju det här liksom att de här, de här lagarna då som man har etablerat Ja under egentligen under flera hundratals år va och de finns i olika nivåer och, och det som man så att säga har skapat nationer kring och använder sig av nu då Det är ju sån här så kallad maritime law och den bygger ju liksom egentligen på att man anser att vi ingår olika slags kontrakt och överenskommelser i egenskap av vår person. då Som egentligen är ett litet företag. Och sen så ska man då kunna straffa oss eh, och så vidare. Eller man ska införa vissa sanktioner då när vi bryter mot de här eh, överenskommelserna. Som man anser sig ha med, ja, med hjälp av olika bedrägligt användande av ord och uttryck och så vidare sjösätter då. Och, och jag tror att det, det, det här är en viktig aspekt eh, på eh, de här problemen som vi har idag va? eller liksom att, att kunna förstå den här problematiken och sätta sig in i det eh, och, och eh, hitta inte alltså juridiska försvar kring det här liksom. för det är ju så här till exempel då, att om man om man kontaktar en, en myndighet eller någonting kring något ämne. Då, va, så kan ju de välja att inte bara svara. Och så, då slipper de va. Men då, då, då kan man göra. Då finns det olika tekniker där man kan göra en så kallad sanningsdeklaration. Då man kan komma med ett påstående till någon. Och sen så kan man säga att om du inte svarar på detta. Om du inte bemöter det här som jag hävdar är sant. Då har jag rätt att anta att det är sant va. Ja, det är lite krav. Vi ska kanske inte dra sig in i detta oförberedda men jag vill verkligen rekommendera att ni tittar på den här eh, lösningen. Och jag, jag skulle gärna vilja ha tag på den här herren också eh, och, och, så att vi kan eh, intervjua honom i podden. Nu får vi se om vi kan lyckas med det. Vi hade ju eh, ett väldigt intressant avsnitt det här med, med Sebastian Florin. Som var ganska insatt i detta också. Men just det här. Eh, det, det är ytterligare en del av bedrägeriet. Så är det ju det här med juridiken då. Jo. Får du säga någonting eh, Patrik? Um, detta med som du just sa nu. Att man inte kan svara. Mm. Man kan inte svara, man kan inte svara på, till exempel, min, min YouTube-kanal blev uh, nedstängd. Uh, i was Och det kom fram en liten window där de sa, du kan protestera, du kan protestera om du vill. De uh, sa att min YouTube-kanal hade hate speech. Men jag analyserade bara bilder på min kanal. Ah, då skrev jag då till uh, Youtube och so, sa. Nej jag har inte. I have not violated any of your, of your uh, um, rules. Men de stängde ner min kanal i alla fall. Alltså. Vad lever vi i? V vad är det för någon, för någon uh, värld vi lever i där Youtube som är den enda stora kanalen där vanliga människor kan uh, uh, reach out till många människor. Er, er, er, er, er, uh, kan bara, du kan bara bli next, du, du blir next, nedstängd mm. för, att, för att de inte tycker om vad du säger. Ja visst, och det här, det här pågår ju mer och mer va, med, med det här eh, censurerandet och det blir mer och mer förblommerat va, man, bara, man bara, stänger av. Uh... De, de bara stänger av De bara stänger av Ja, man stänger bara stänger av, stänger av, av och man, man utan, gör det med dig och man gör det med din September Close Utan, och... att, utan att svara alltså, du har ingen möjlighet, möjlighet att kontakta de här människorna Nej mm. Jag tänkte bara om vi återgår till frågan vad man kan göra ja. rent konkret Då, då tycker jag att jag få, få tag i namn, ansikten, adresser på de som verkligen har Som driver den här, den här hemska corona som driver vårt land i diktatorisk riktning Det är vissa individer alltså, vi måste försöka belysa dem Men en annan grej då, alla kan fråga sig vad man själv kan göra och sen bara göra det det är väldigt få som kan göra stora hjältedål, men kanske några stycken. Men, men eh, alla kan göra någonting och alla kan i vardagen också göra någonting. Det vill säga eh, inte följa alla de här idiotiska reglerna till exempel eller eh, rekommendationerna. Kanske demonstrativt inte göra det. Det, det, det är en civilfriage. Eh, sånt är också väldigt viktigt. Man, man kan... Jag vill bara men. säga det så att vi inte måste att vi vi kan inte göra någonting vi måste antingen göra en jätterevolution vänta revolution eller så ingenting utan det är väldigt mycket små grejer vi kan göra som gör en stor skillnad men hur kan de justifiera att stänga ner kanaler eh, så, som de gör nu men behöver, lite... behöver inte det. Nej, men det kan de ju inte. inte det är någonting som jag ens. kan rekommendera att man, att man tittar lite för, för att förstå hur absurt detta är. Och det, det är ganska kul att titta på också. Jag, jag tänkte dra lite sådana här tips bland annat så var den här lösningen nu. Men det finns ju en annan eh, kille som ibland, alla hans videos får inte vara kvar på Youtube. Men han heter Awaken with JP. Mm. Och han, han attackerar ju det här på, med, med hjälp av humor. Och det tycker jag är väldigt bra för att humor är ett, ett, ett väldigt viktigt vapen. Eller ett, ett väldigt bra verktyg när man ska visa hur absurda saker och ting är. Och han gör ju väldigt mycket om det här. Hur, för han blir ju avstängd då, och, och sådär, från både Facebook och Youtube och, och, och, och Twitter. Och det kommer ju alltid de här goda yckskatt argumenten av att ja, du har brutit mot våra community guidelines. Jaha, men vad är det du har brutit mot i era community... Nej, du har brutit mot våra community guidelines. Ha en bra dag! Sådär mm. va? Det, det är liksom... Alltså... Mm. Det är ju bara... Sen, och du vet ju varför de plockar mm. bort dig från Youtube-sidan. Du vet ju det. Det, det är ju för att du mm. sätter fingret på... Mm. Okej, det man, man får välja sina strider. Alltså. Det, det, det, det, det måste mm. man göra. Det är många gånger när man ofrisk behandlas så får man ju välja. Men bestämma sig för att ta striden Då ska man ju verkligen gå in för det och absolut inte ge upp. Då ska man ju strida till sista långdroppen. Liksom. Men samtidigt kan man ju inte ta alla strider. Eller Då får man ju heltidsjobb. Liksom. Ja. Ja, låt, låt, låt, låt, låt mig berätta lite grann om vad som har hänt de sista tio åren. De sista tio åren. Som jag hade då. Ja, jag ska bara säga att, att jag måste snart avvika bara. har du det Om du drar det här man så, så kanske vi kan avsluta sen då. Så. Väldigt kort sagt, väldigt mm. kort sagt. Eh, min septemberklus var på Youtube i många år. Och, jag, jag, tyckte, och då, det var, jag, jag, jag tänkte att ja, de kanske kommer till att stänga den. Men det är de vara där på Youtube. I front 2009-2010-2011-2012. Och. Så att jag trodde att. Okej. Okay, kanske. Kanske de låter det vara där. Men. Uh, vad som hände var, var att. Uh, ja. Jo, på den tiden så var det människor som sa. Ja din. Din forskning om 9-11. Den kan ju inte vara. Riktigt, eftersom du inte blir censurerad. <laughs> eftersom de låter dig vara där. Det var, det var, det var, var som, som jag, jag fick från eh, feedback. Alltså, du har ju du, du, du, du bevisat att 9-11 var bara en, en film, Hollywood-film. Men de låter dig vara på YouTube. Därför, därför är din teori fel. Mm. Så, så var det i många år. Men sen så stänger de ner min, min kanal. 2018. Mm, de, de, de har väl byggt upp det, det här med sociala nätverk. Jag minns ju när Facebook började så kunde man i princip skriva vad som helst. Och det fanns inga reklam och så vidare. Och det var ju samma med Youtube. Men allt det där har ju varit för att skaffa sig den här globala plattformen som man nu har då. Och när alla är beroende av den för Olika saker så ser man till att och, och, och skruva åt tumskruvarna och sen så har man så mycket kapital så man, man skannar väl givetvis av marknaden efter potentiella uppstickare och blir de för stora så så köper man upp dem och lägger ner dem och rättar de inte in sin ledet så kan kortföretagen se till att de inte kan ta in betalning och man är ju beroende av att ha, kunna betala serverhallar och sånt för att kunna upprätthålla någon form av söktjänst eller videotjänst och så vidare. Så att ja, den globala finanseliten gör ju allt de kan för att uh, se till att, att, vi, att vi inte ska få reda på de här sakerna. Så att, uh, mm. Och det kan man ju förstå mm. för att uh, hade alla människor förstått vad, hur mycket de har jävlat med oss <laughs> Då hade, mm. inte jag, hade inte jag heller velat vara i deras kläder. Alltså. Det, det är Nej. ju en sak som Nej, är säker man, um, ut... Nej precis Jag tänkte på det bara för vi ska runda av nu Men mm. lite det här med Det är ju väldigt bra det här med Vad, vad kan man göra konkret och sådär Och, det, och en, annan, en annan sak Det är just det här att våga ta Diskussionen Med eh, Vänner och bekanta ja, bra Gör dem de uppmärksamma mm. på att Det finns faktiskt andra Åsikter och nyheter Än de som förmedlas i SVT och Dagens Nyheter va det finns ja. väldigt mycket eh, så kallad alternativmedia. Men tyvärr så finns det ju problem med, med alternativmedia också då. <laughs> så, mm. men, ja. men, och, och man måste ju alltid, måste ju alltid vara kritisk och granska allting. Vad även det vi sitter och säger i den här kanalen. Det ska ni inte köpa. Ni ska göra er research. Det måste man alltid göra. Jo, man måste alltid förvärva sanningen själv. Ja, Markus. Det handlar ju liksom inte bara heller om att eh, Lyssna på den och den och så vidare Det handlar om att använda sina egna Förnuft och sina egna ögon Och sin egen hjärna, sin egen själ Sin egen livserfarenhet och så vidare Och tänka lite själva Så alltså, det är inte så svårt, man måste liksom Inte ha läst 70 böcker för att göra det liksom. Det gäller bara att fortfarande ha kvar Den förmågan, man föds med den förmågan alltså. mm. uh, Men de flesta Förlorar den, den blir liksom våldtagen Av tv och Hollywood och allting liksom Ja men, det som ja. Är mycket utbildning handlar om eh, den eh, skola, eh, Skolväsendet ja. va? Det handlar om att ta bort den förmågan <hör> Hos barn mm. Att få dem att sluta tänka själva och kritiskt Ja så. Och annars så skulle inte det här År 2020 över hela världen här, alltså, som, ja. som det här problemet finns Jag tror att det mycket handlar om, om tv faktiskt, att Utan tv tror jag mm. det hade gått så. Men, men vi har det här problemet Det är globalt just nu alltså. Vi mm. behöver ju också alltså, globala eh, nätverk mot den globala fienden. Eh, vi behöver en ny, eh, så att säga, ny mot ny tänker jag. Mm. Mm. Men, men, en, en, en, ja. Marcus, Marcus, du, du har sagt eh, i den här podden du har om sund förnuft. Mm. Och det, de två svenska orden älskar jag. Mm. jag. Jag tror, ja, man kan inte översätta dem i andra språk. Men sund förnuft. Det är det vi måste gå efter, att mm. vi måste gå bakom sunt förnuft och det, är, det har ju många olika meningar. Mm. Men sunt mm. förnuft tycker jag är jättebra, jättebra två ord som vi måste följa. Mm, precis, och vi, vi, det är den här trollkarlen från oss, om ni sett den filmen så är det ju... En jättehemströst som är uh, sig för att vara jättemäktig och låter skräckejagern och så vidare. Men när man väl drar undan draperiet så står det bara en gammal gubbe där och veva på, uh, på en vev. Och det, det var lite i det läget vi är också nu då. Att vi måste, uh, vi måste dra undan draperiet och se den här gubben med veven. Och <laughs> Jättebra väven. Ja, ja. Mm. Honom. Det var det. ja, men uh, ska vi avtacka våra lyssnare här då? Så, uh, yes och säga på återhörande. Ja. Ja, tack så mycket. Tack för att tack ni lyssnade. Vi mm. tack, igen. Tack, tack tack så mycket. Tack. they want. That will shop until they drop to the floor We're just some pawns in the greatest game that was ever played The TV is the most dangerous weapon ever made Every time you put on a movie, every time you're watching the news Every time you see a commercial, they are brainwashing you fools They ain't brainwashing me, man, they better turn around I'll take a piss on the system before I burn it down We're living in a humongous prison, it's ludicrous You've been a slave since the day you came out the uterus You're getting played like a sucker and it's a bummer I'm just here to try to help you break the spell that you're under Because, uh, there's more of us than there are of them But we must align We're gonna have to move quickly, we're running out of time It's hard to be awake when the rest of the world is blind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 The new world order is all about total domination. That's why they're constantly dumbing down the whole population. In education is nothing more than indoctrination and propaganda is propagated across the nation. We're kept occupied with money they always got us chasing. That's why your dead-end job is called an occupation And they fill us up with fluoride to kill our concentration GMOs and prescription pills killer combination Now mix it with television and it's a done deal You're deep inside an illusion and don't know what's real We live inside a society that's been engineered You willingly give up privacy but still live in fear They're manufacturing your thoughts and you don't even know